Először is ellenőrizzük a telefonvonalakat, hogy működnek, aztán belevágok. 353 94 51, és mindig 53? És a másik 353 94 53 Az elkövetkezendő napokban egészen szerintem egy kicsit olyan leszek, mint a hármas ugrók. Talán tudják, hogy üvelük, vagy a távolugrók, néha a rúdugrók velük, néha előfordul az, hogy a közönség támogatását kérik ahhoz, hogy amikor nekifutnak, akkor magasugrók, még egyet kiegészítettem, Um, hogy minél messzebbre tudjanak repülni. Szükségem lenne a támogatásukra, függetlenül, hogy a támogatásuk nélkül is elleszek, de van az a fáradtsági fok, ahol az ember tud örülni annak, hogyha a hátában érzi a hallgatók. Ha nem is feltétlenül szimpátiáját, de az érdeklődését. 353-9451 és 353 94 53 két telefon szeretnék, csak annyit, hogy halló, jó reggelt. Hello. Jó reggelt kívánok, itt vagyok, töröskely mégis lemondott. 353, 94, 51 és 353, 94, 53. Még egy telefon. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt. Én nem is emlékszem, hogy volt-e bennem valahol olyan feszültség, mint amilyen feszültség ezekben a napokban belém költözött. Jó reggelt kívánok. J Jó reggelt kívánok. Üdvözlük. Köszönöm. Hogy működik, azt nem tudjuk, hiszen én az önök érdeklődését szerettem volna kiváltani, most önmagában a telefon épségét ellenőriztem. Ma 2014. december 9-én van, ezt onnan tudom, hogy honnan fog megújulni a telefonom internet csomagja, és akkor ismét fogok tűni vele internetezni, most is lehet, csak nagyon lassú. 2014. december 9-e KEDD van a pontos idő, 9 perccel múlott 7 óra, ez a Kejfej mely számtalan címéből az egyikben azt hirdetett, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános János Mi a hallgatók néha nem mutatkoznak be, én bemutatkozom, engem fialajánosnak Jánosnak hívnak. Ma a 2014. december 9 ike van és ked. A pontos idő 9 perccel múlott reggel 7 óra, kint nagyjából itt a hegyekben 1 fok van, van ahol kicsit havazik, de ez nem jellemző, len a síkságon gondolom 2-3 fok van és ott egész biztos nem havazik. Már ezzel az egész biztossal az ember bánjék óvatosan. Anyám halála valami olyan vulkánkitörést eredményezett bennem elsősorban érzelmileg, ami ezt hasonlót én nem éltem meg. Volt egy pár szerelmi bánatom, és természetesen volt egy-két szerelmi lángolásom. De azok egészen másfajta lángolások voltak, mint ami most van. Erre se nyugtató, nem hat, se az italamból. Tegnap elég jelentős mennyiségben vettem magamhoz. Majd januártól, vagy nem tudom mikortól elkezdhetem pihentetni a májamat, mert amit az elmúlt időben teszek vele, hát az nem egy májbarát viselkedés. Valójában megpróbálom magamat valahogy korlátozni, vagy szabályozni, nem tudom. Azt a mérhetetlen belső égést, ami bennem van, azt csökkenteni, aztán más pillanatokban pedig a talajvizet felszedni. És a 12 ével aluliaknak nem való. 12 ével felgyőjéknek is csak korlátozott mértékben. Itt van a Nyírván, az Európa Kiadó, az URH és a Nine-Nincsnél az ideje. A decemberi fáradtság A tegnapi napomat nehéz lenne leírni, már csak azért is, mert a felére nem emlékszem haza hazaérkeztem a Maty Dezsőnek vagy Sonka is megvan, mert amikor hajnalban kimentem az autóba, hogy vajon az ott van-e. Aztán azon gondolkodtam, hogy jó helyen van-e az ott, vajon a vaddisznók nem fogják ezt szétszedni japán gyártmányi autómat, de nem volt már erőmbe vinni ezt a több kilós sonkát. Ugye eljött annak az ideje, amikor mindenkinek veszek valamit, akik tettek annak érdekében, hogy a kéfejjöncs inkluzíve a rádió működni tudjon, és az elmúlt időben Mindkettőből voltak számosan, és valamilyen módon az ember kifejezi. Mondanám, hogy a háláját, de azt hiszem, hogy ez nem egy jó szó. Már ma reggel, amikor felkeltem, 4 óra 44 perc, igaz, hogy 45-kor fenn voltam már, valami olyan dübörgés volt benne, mint amit azon a videón láttam, amikor a YouTube ment a Wembleybe, ott lenne valami folyosón, hogy aztán kilépjenek a színpadra és adjanak egy olyan koncertet, amit aztán az ott lévők örök életükre megjegyeznek és egymástól kérdezik, hogy és te ott voltál a YouTube koncerten, az a YouTube koncerten a Gemblin. Valami minden reggel így ülök a kidele, és um, és hát a végeledmény milyen azt nem én tudom, azt önöknek kell eldönteni én csak egy dolgot érzek, hogy a hopolával épp úgy nem lehet lefeküdni, hogy az ember csak úgy langyosan, ahogy annak idején cigány anyja, anna mondta, hogy az ember elcicen a végén. És ugye a műsornak is úgy ül neki az ember, hogy ma megforgatom az egész világot, vagy legalábbis kísérletet teszek rá, természetesen akkor, hogyha arra szükség van. Aból a értem magamhoz úgy fél kilenc után, és fél kilenc után kezdtem el szervezni a mai műsort. Az utolsó SMS-t van, fél fél tizenkettőkor küldtem el, amiben benne volt, hogy hát a mi kettőnk viszonya tök mindegy, hogy kinek küldtem. Nem biztos, hogy lehetővé tesz, hogy én fél tizenkettőkor még írjak. De 12 tizenkettőkor megjött a válasz, és kiderült, hogy ilyen a viszonyunk. Aztán három, 6 hatkor már, jött is egy újabb SMS, egy korábbi SMS-re, amit Binder István küldött. Ahogy édesapám fogalmazná, anyám nem ilyen volt, a lányomról nem tudok beszélni, mert ilyen hosszú idő még nem telt el, hogy ne találkoztunk volna. Most az ötödik hete zajlik, ez a nem tudom micsoda köztünk. Amivel nem élhetek vissza, mert neki nincs rádióműsor, hogy válaszoljon, és valójában én is csak életjelet küldök itt neki, hogy él még az apja. December 16-án újból nagyon messzire jött ember, Bakás Tibor és Filipov Gáborral nem lesznek mások, önök lesznek, ők meg én. akváriumklub klub volt bár este fél nyolc-tól fél tízig, pontosan fél tízig. Amikor is mindenki elmondja, hogy mi maradt meg benne ebből az évből. A belépés díjtalam. December 16-a este fél nyolc óra Aquarium Club volt bár. mindenki sok szeretettel várok. Az es nem jön létre az önök aktivitása nélkül. Something I can never have. Egy percben múlott, 4-1-8. Mivel is ezután a felvezetés után? I just want I never help. A tintahal tudtommal azért bocsájt ki magából valamilyen anyagot, hogy az üldözői ne találják meg abban az éj ami ami szerűen kilövel a testéből. Mindaz, ami ma... Magyarországon zajlik, minek az érdekében történik. Talán túl közel vagyok az eseményekhez, vagy túl távol, nem tudom őket megítélni, de meg annyi tintahal bocsájt ki, meg annyi festéket magából, és próbálom megérteni, mint sokszor máskor, hogy mi történik. Próbálom megérteni, talán emlékeznek még néhányan, voltak ott 50-en vagy 60-an a Radnóti Sándor féle estre amikor szóba került a Prima Primisszimba díj átadója idén, ahol hárman voltak versenyben, mint mindig, és végül Turci István lett a nyertes, és Bodor Ádám pedig Prima lett. Erről aztán ért Podbaniski Szilárd is, meg Papsándor Zsigmond. Erről majd holnap lesz részletesebben szó, kilenc óra után, amikor Spíró Györgyel beszélgettek. Spiró még egy dologról fogok beszélgetni, de neki ezt nem fogom megemlíteni, de elmesélem, mert a mostani hangulatomra jellemző és nem magánügy. Anyám halála nagyon felzaklatott, ez nem egy egyszerű gyász. Itt valami újrarendeződés van bennem, és őszintén remélem, hogy nem mutatom önöket a keleténél nagyobb mértékben. Ezzel kapcsolatban. Ja, milyen lesz majd az új rend, vagy az új rendetlenség, nem tudom, most még alakulóban van, és most se tudom, hogy mikor lesz vége, az előzőnek se volt vége. Folyamatok folyamatokat követnek. Valamiért megrázott Balikó Tamás halála kérdezzék meg, hogy miért. Talán ezen a héten, a hét második felében, vagy a jövő hét legelején lesz a Rózsavölgyi szalomban egy darab, aminek a címe se jut az eszembe, mert csak Balikó Tamás foglalkoztatott, aki ennek a két vagy három személyes darabnak, de talán kettő, a rendezője volt, és az egyik főszereplője. Balikó Tamást nem ismertem jól, néha, összefutottam vele egy benzinkútnál, és köszöntünk egymásnak. Valamiért hatott rám, valami olyan pacák benyomását keltette, amilyen én talán régebben szerettem volna lenni, de amilyen nem lettem, de valamiért egy, egy figyelemfelhívó pali volt, Más, mint a Bubik, de a Bubik is felhívta magára a figyelmet, de, de a Balikó valahogy közelebb állt hozzám, de ezt ne kérdezzék meg, mert ezt csak letapogatni tudom szavakkal. Hatott rám a halála. És az jutott az eszembe, hogy felhívom Füranikót, van abban valami borzasztó, hogy az ember egyébként a beszélgetéseit, tehát hogy most itt a hétvégén arra is rájöttem, hogy én egy egészen elképesztő életet élek, én valójában csak akkor beszélgetek, ha a rádiomisorban. kívül alapvetően hallgatok, vagy nem nagyon tudom, hogy mit csinálok, hát ugye a lányommal is talán egyebek között ez vezetett oda, ahova vezetett, bár azért olyan nagyon beszédtelen kapcsolatunk nem volt abban azért gesztusok a részemről biztos, hogy voltak, amelyek néha beszédesebbek a beszédnél. A visszatérő ő volt a másik főszereplő ennek a darabnak, és felhívtam, hogy milyen az, amikor elmarad egy darab a rendező halála, és a főszereplő a másik főszereplő halála miatt. És akkor azt mondta nekem a Főránikó, hogy nem fog elmaradni a, mű, a, a darab, mert talán Lengyel Ferenc elnézést, ha a nevét rosszul mondom, Beugrik, elfoglalja, nem tudom mi a megfelelő kifejezés, megfelelő rész aláhuzandó Balikú Tamás helyére. Az ott ugye fiala a színháznak folytatódnia, kell, show, mask, Ez tökéletesen meglepett, én ezzel a verzióval egyáltalán nem számoltam, és azt mondta a fira Anika, hogy mindenki pótolható. Én meg azt mondtam, hogy senki se pótolható, anyám se pótolható, őse se pótolható, én se vagyok pótolható, és önök se pótolhatóak. Hogy ez egyébként egy színház értelmezésébe hogy alakul? Tehát annyira civil voltam, hogy ez nekem eszembe se jutott, és amikor Füra ezt mondta, akkor az volt a fejemben, hogy hát ilyen nincs. Ez a darab elmarad. Itt már meghökkentem, különösen a hangján a művésznőn, aki ezt ilyen lakonikus egyszerűséggel közöltem, majd mindjárt hozzátettem, mint egy bédekker, elnézést, ha rosszul mondom a neveket, hogy Tolnai Klári halála után, Kála Ilona, Bobik István halála után Gáspár Sándor ugrott be egy, -egy olyan szerepbe, amit korábban Gáspár Sándor korábban Bobik István vagy Tolnai Klári vitt. Hát tudom, vettem jobb hiány. Tornayi Klárival nem tudtam beszélni. Balikóval se. Ő érdekelt, mert ő volt ennek a mostani darabnak az a főszereplője, akiről azt feltételeztem, hogy majd elmondja, hogy milyen furcsa, hogy valami elmarad, mert a másik meghalt. Kérdeztem tőle, hogy mikor lehet, kérdezte, hogy hánykor, ebből kiderült, hogy minél később, mondtam, 9 óra után. Jó, személyesen telefonom, mondtam telefonom. Csak akkor következett az az ominózus kérdése, ami után én nagyon udvariasan vagy nagyon udvariatlanul elköszöntem Filanikótól, akivel én a büdös életben nem fog többet beszélgetni. Azt kérdezte Füle és mondja fiala, mennyi ideig akarja csócsálni ezt a témát? Most azt mondtam neki, hogy nézd ha ezzel a kifejezéssel él, és eszembe jutott a lányom maradék nagymamájával való beszélgetésem, azt most nem idézném föl, akkor én nem szeretnék magával tovább beszélgetni, leraktam, és aztán a nap úgy folytatódott, hogy Füraniko nem hívott vissza, nem érezte azt, hogy itt valamilyen szót használt, ami, ami egész egyszerűen halott, gyalázó, balikó Tamással kapcsolatban, akkor is, ha darabot bemutatják, akkor is, ha nem. Fogtam magam, és felhívtam Spíro gyögyöt, és megkérdeztem tőle, hogy nem kell, hogy Füraniko magatartását jellemezze, de beszéljen a színész, vagy a szín, tehát ilyenkor az ember potolhatatlanságáról, és térjünk ki Turci István kitüntetésére, amit nem Bodor Ádám kapott meg hanem Turci István, kapcsolatban két írás is megjelent, Podmaniczki Szilárdé és Pap Sándor Zsigmondé is, amelyeket majd felolvasok, de nem ma, hanem holnap. Tudják ezt a képtelenséget éreztem át akkor is, amikor Benda László helyett Riskó Géza kapta a kitüntetést, és az volt a fejemben, hogy ha engem jelölnének prima mert sose fognak, nem vállalnám el, nem szeretnék egy olyan szituációba kerülni, hogy véletlenül egy olyan helyzetben, amikor egy nálam nagyobb egyéniség, mondjuk balógyörgy, lenne ott, és én ott akkor nem lennék képes arra, hogy azt mondjam, mint ahogy egyszer átírta ugye azt a Cetlit orokai Gábornál, Csányi Sándor, egy egészen aljas szituáció volt az egyébként. Szóval, lenne bennem annyi erő, hogy én azt mondjam, hogy én erről a díjról nem mondok nagy a megtiszteltetés, hogy engem választott a grémium, de Baló Györgyennél nálam sokkal alkalmasabb, vagy sokkal méltóbb. Nagyon jól esik a bizalom, de nem élek. Turcsi Istvánt ezer éve ismerem, költészetét mérsékelten ismerem, mint hogy Budor Ádám szakértősen vagyok, arra alkalmas vagyok, hogy megítéljem, hogy tevékenységüket, ha össze lehet mérni, miközben nem lehet összemérni tevékenységeket, abból csak Benda László és Ricskó Gézával szemben, és Bodér Ádám tud kijönni Turci Istvánnal szemben, és ez lesz majd a másik téma, amiről beszélgetek holnap 9 és 10 óra között Spiro Györgyel. Me. Rép. Me és akkor még egy szóc sem említettem Kocsis Máti javaslatáról. Amiről holnap fél 8 és 8 óra között fog beszélgetni Gulyás Gergelyel. Eljött az a pillanat, amikor a kritikám, ...nak nincsenek haszonélvezői. Amikor a kétharmados fölénnyel rendelkező kormánypárt szövetséget bírálom, minimálisan sem az ellenzéket támogatom magánemberként és civilként, akinek az az osztály szerencsély az az osztály jutott, elnézést fáradt vagyok. mikrofonhoz ülhet napin nap, a leghatározottabban azt mondom, hogy benemeljék tenni semmilyen iskolába a lábukat az hogy drogtesztet készítenek gyerekekkel. Nem elég, hogy korábban videókkal arra hívták fel a figyelmet, hogy hogyan lesznek a miniszoknyás lányok erőszak áldozatai, hiszen nyilvánvaló, hogy ez felhívás keringőre, de az, hogy Egyébként az ártatlanság vélelmét tökéletesen megerőszakolva, nem tudom, hogy mondtam el, hogy a műsor 12 éven holiaknak nem való. Fölöttetse se nagyon. Elnézést a kifejezésért. De az ártatlanság vélelmét tökéletesen megbaszol. Azt merészelje egy kormányzat vagy egy frakció napirendre venni, hogy gyerekeket hogyan fognak a saját érdekükben egyébként dokteszned kitenni az ő védelmükben, amelynek az eredményét egyébként csak a szülőkkel fogják megosztani, hiszen tudják azt, hogy ez információilag enyhén szólva aggályos, erre szavak nincsenek. Van olyan, hogy értem haragsz, értet haragszom nem ellened, de ez nem az. És az, hogy ezt újságírókra és politikusokra is kiterjesztik, de ezzel kapcsolatban Gulyás Gergelynek kell majd az igazságügyminiszterrel egyeztetnie, ami tehát azt jelenti, hogy a politikusokat és az újságírókat mindjárt kivették ebből a csomagból, mert az aggályosnak tűnik, hogy a gyerekek miért nem tűnnek aggályosnak, azt nem tudom. Szóval azt szeretném önöknek mondani a tévedés legminimálisabb kockázatával. Hogy természetesen engem is meg lehet erőszakolni, természetesen engem is meg lehet kötözni és különböző lukaimba olyasmiket dugni a szó fizikai vagy virtuális értelmében, amelyek nem odavalók. De felszólítom a hatalmat arra. Hogy a magánéletemet, az én családomat, annak egy részét, függetlenül attól, hogy tartom-e vele a kapcsolatot, vagy sem, az önök nevében nem beszélek. Nem vagyok olyan, mint Orbán Viktor, aki azt mondja, hogyha nem perlíben Vida jüldik a navot, akkor leváltom. Nem is értem. Értem azt, amit a Fidesz csinál, egy új rendet csinálnak. De ebben az új rendben én egy asztal vagyok, és mint az asztal azt mondom, hogy nem bírják a lábaim. Fel fogok dőlni, mindaz, ami rajtam van, le fog esni és össze fog törni. Nem lázadok, egyszerűen csak azt mondom, hogy asztal funkciómat legyenek szívesek tiszteletben tartani. Rámálhatnak bakancsal. Oda köphetnek. De amíg élek, addig fűrésztelepre ne vigyenek. És lomtalanításnál is hagyják meg annak a lehetőségét, hogy egy másik gondos család azt mondja, hogy milyen jó állapotú asztal, és visszavisz valóban máshova. Tehát csak a saját dolgomról beszélek, miközben nem, nem konzultáltam a lányommal se erről, se másról. De ez, ez nem olyan, mint az iskola rendőr. Eljött az a pillanat, amikor a Fidesz azt hiszi, hogy mindent megtehet. Én pedig azt üzenem, hogy nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az öltözködésre egy gondolatot engedjem meg. Nem véletlen, hogy a legtöbb vallás, a muzulmán, az izraelit, a keresztény is ezer éve elutasítja az öltözködést. És, és például a keresztényeknél is van, amikor azt mondják, hogy bekötik a nőnek a fejét. Amíg lány hosszú coffal jár, amikor a férhez megy, összetekerik, és bekötik a fejét, hogy a haja ne legyen közszemléletéve, ami bíjse egy nőnek. Most nem értem, hogy miről beszélünk. A a nők haját. Tehát azt mondom, hogy az öltözködés több ezer éves hagyomány, hogy hogy kell öltözködni lánynak, nőnek, asszonynak. Nem most találták ki. De ezt most mire fölmondja? A megerőszakolásra, dolgokra, hogy miniszoktában mennek a lányok és megerőszakolják, stb. Tehát egy ballási előírás a legtöbb népnél, hogy egy asszonynak hogy kell öltözködni, vagy egy nőnek. És mi lesz az ateistákkal? Az ateisták. A józa, józan erkölcsi érzékük ateistáknak is lehet. És a józan erkölcsi értékben egy miniszoknya nem fér bele, és hogy kifessék magukat, az nem én fér bele? Kitehetik ki a, a nők magukat veszélynek, vagy egy nő próbál el. Itt, itt nem a büntetésről van szó, hanem ténylegesen a megelőzésről. Be, hiába megérőszakadnak egy nőt, itt bezárják a pacákat, mert a nincs megoldva semmi. A bolond férfiakat nem tudjuk megváltoztatni. De az nagy baj, ugye, hogy ön is a bolond férfiak közé tartozik, az én megítélésem szerint. Nem, nem vagyok bolond férfi. Lehetséges. Ki kell cserélni a tükröt. Nem gondoltam azt, hogy mindenki egyet fog velem érteni. Jó reggelt! Jó kívánok, járvon. Tudja, mi ennek a Ezek a... Drog, drog felvetésnek, mert remélem a fiatalság az utcára vonul, mert a fiatalságban van erő. De könyörgöm, miért a fiatalság vonul az utcára, miért nem a szüleik? Miért nem fogják kézel egymást? És miért nem vezetnek be alkoholtestet? Ezen kívül pedig ezen túl, hogyha az utcán járunk, akkor miért nem jön egy rendőr, és nézi meg a táskánkat úgy, mint egy áruházban, amikor bemegyünk, és megmutatjuk, hogy mi van nálunk, hogy amit egyébként onnan elhozzunk, azt nem loptuk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fia úr, én a múltkor beszélgettem viszonylag hosszan arról, hogy Lázár Jánossal való kapcsolatában hogy, hogyan Lázár János, hogy, hogy nyilvánul meg, amikor ilyen eh, eh, szembesíthető dolgokkal találkozik? El tudja képzelni azt a szituációt, amikor én azt nem tudom elmesélni, mint hogy nem tudom elmesélni önnek azt se, hogy én mit írtam tegnap Gulyás Gergelynek, és ugye mit válaszolt? A... El tudja azt képzelni, hogy én közben annak érdekében, hogy ez ne legyen teszek olyat, ami messze meghaladja az újságírói tevékenységet, amit egyébként menten abba hagyok, ha drogtesztet akarnak rajtam végezni, menten vagy pékinasnak minősítem magam egyszerűen abból adódóan mert hogy én nem egyszerűen egy rádióriporter vagyok, hanem rádióriporter vagyok a nap 24 órájában és eszült azt a borzasztó mondatot hogy azt mondtam a lányomnak, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám el tudja azt képzelni hogy ezekben a beszélgetésekben nem minden pontosan úgy jelenik meg, ahogy a sajtóban, és ennek következtében ezek a kapcsolatok, magánéleti és nem magánéleti kapcsolatok egyszer tudnak olyat eredményezni, aminek ön is a haszonélvezője a szó átvit értelmében, miközben nyilvánvalóan tudomásul veszem, hogy ön azt szeretné, hogy minden pillanatban ezek az emberek úgy nyilván meg, ahogy ön szeretné. De ezt most nem tudom önnek biztosítani. El tudom képzelni, sőt eliféltem. El tudja azt képzelni, kaláljon rajtam kívül még egy embert, aki fél tizenkettőkor ezügyben a Gulyás gergelyel sms csak nem mondhatom meg annak a tartalmát. Természetesen elhiszem, hogy én is vívom a magam hartát az én... Mit gondol ez a Fidesz egyszer nem fog fölbomlani? És engem, engem baromira nem érdekel az ellenzék. Engem az érdekel, hogy Rogán Antal, ördögi vigyorral ne tudjon olyasmit mondani, miközben Juhász Péter olyan vádakat fogalmaz meg vele szemben, hogy az ember azt gondolná, hogy elsüllyed, ez már nem a Netzharisnyi esete. Igen, igen, elhitték önmagukat ezek az Itt hideg polgárháború folyik, de nem pártok között. Itt mindenki megkapja a magáit. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Let. Baromira nem örülök ennek a beszélgetésnek, akkor sem, hogyha mindenben igazat fogok önnek adni. Baromira nem örülök neki, de félre ezzel, Elmondanám az előzményeket, amit tudtam, összeszedtem. Legyen szíves, javítson engem ki, hogyha valamit rosszul mondok, jó? Jó, jó. Bácska Jánosnak, akit egyébként hosszan Bácska Jánosnak írtak az indexen, aztán sikerült egy i betűt odarakniuk. Ferencváros polgármesterét hallják. Üléstípusa rendes, városfejlesztési, városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság. ülési ideje 2014. november 26-án, szerdán. Ez a, a bizottság tárgyalta a részint a Prourbe, részint pedig a Ferencváros díszpolgára cím odaadását. Csak nézem, hogy ez hol van pontosan. Egy másodperc türelmét kérem. Azt mondja, hogy azt mondja. Most nem találom, de majd aztán beszélgetés közben megkeresem. Aztán pedig Ferencváros önkormányzat képviselőtestülete egy nap a később november 27-én 15 órakor ült össze, amely döntött ezen díjak átadásáról. A felügyelő Felügyelőbizottságnak cseréje, aztán javaslat Ferencváros Díszpolgára cím adományozására 188 per 2014 számú előterjesztés, dr. Bácskai János Polgármester, javaslat a Ferencváros Díj adományozására 188 per 2014 számú el előterjesztés, meghívóval mellékelvez Görgényi Máté, ennek a Városgazdálkodási Bizottságnak a vezetője terjesztette be. Azt kérdezem öntől, hogy itt van, el egyébként megtaláltam ezen az előző napon, javaslat a ProUrbe Ferencváros Díj adományozására S485 per 2014 számú előterjesztés meghívóhoz melléklet, Görgényi Máté, VVKB elnöke. Azt kérdezem öntől, hogy az, hogy ezt aztán a közgyűlés megszavazta, milyen arányban szavazta meg, illetőleg az, hogy ezt uh, uh, megszavazták, erről milyen módon értesítették a díjazottakat, nem csak Gegesi Ferencet, hanem másokat is. De van, a... Elnézést, azt kell, hogy kérjem, hogy Csalószki volt, hogy valamit tegyünk a telefonbonalra, mert most fő fölállni, hogy ez így marad. És lehet, hogy én nem beszélek jó? De most már jobb egy fokkal, igen. Köszönöm, nagyon fáradt vagyok. Figyelek. Ilyen uh, díj odaítélésnek előzményei vannak. Van egy határidő, ameddig lehet jelölni, és a jelölése, a képviselőtestület uh, szavazása között eltelik valamennyi idő. Itt most kb. három hét eltelt el. A jelölésről is már értesítjük a levikvenseket, már akit sikerül. Elnézést, mi az, hogyha sikerül? Hát próbáljuk minden lehetséges úton, módon. Milyen lehetséges útak vannak? Madárposta? Telefon, igen, igen. Körülbelül ez... Jó, de most komolyan beszélgetünk. Tehát azt kérdezem öntől, Gegesi Ferenc a jelölésről kapott-e tájékoztatást? Igen, igen, kapott tájékoztatást. Milyen módon? Telefonon próbálkozott a kollégák, én is próbálkoztam egyszer sikerült elég, lakonikusan tudomásul vette. A lakonikusan tudomásul vette, ez mit jelent? Nem, nekem sikerült elbeszélnem egy kolléganőnek, megköszönt de a tájékoztatást is letette. Oké, rendben van, menjünk tovább. Amikor megkapta a díjat a felterjesztés alapján, arról, hogyan és kitáékoztatta őt? A telefonkör az nem járt sikerrel, akkor közben megtudtuk egy képviselőjelölt, aztán később képviselő lett hogy külföldön van, és levelet kapott, amit nem vett át. De ott tartunk még, hogy november 27-én volt ez a képviselőtestületi ülés. A képviselő testületi ülés előtt mennyivel tájkoztatták őt arról, hogy ide őt várják? Egyáltalán várták-e oda? Természetesen. Olyannyira olyan vártuk, hogy főpolgármester a játszott, hogy együtt szeretjük volna átadni a díjat neki, mivel mint egy maga Igen, erről önmaga is beszámolt itt korábban. Azt kérdezem öntől, hogy ez egy ajánlott levél volt-e, magyarul, hogy az ajánlott levél át nem vételét követően szereztek önök tudomást arról, hogy ez a levél nem jutott el az ő kezéhez. Igen, nem vette át. Azt, hogy miért nem vette át, azt nem tudták. A tényt lehet rögzíteni, hogy ezt ő nem vette át. De az információ már megvolt, hogy különböző van hogy ezt képviselőzünk, azt mondani. Hát közdeműködött abban, hogy elérjük őt. Arra az igényet a világán semmi sem utalt a telefonos tájékoztató alapján, hogy ő egyébként ezt a díjat nem veszi át? Nem. nem. Azt kérdezem öntől, nem elrugaszkodva a valóságtól, létezik-e valaki új díszpolgárá választani, hogy ő ezt egyébként nem veszi át? Hát, Lehet-e valaki akarata ellenére Ferencváros díszpolgára? Nem valószínű, de, de nem értezek jelzés arra, hogy nem benni át a díjat, emiatt maradt a felállás. Tehát maradt az a helyzet, hogy fenntartjuk ezt a az állapotot. Azt kérdezem öntől, előreugorva az időben, és aztán vissza. Jelen pillanatban Gegesi Ferenc, Ferencváros díszpolgára-e vagy sem? Területesen képviselő testület úgy döntött, és mindeddig 10 marad, még vissza nem vonja ezt a döntést. Magyarul az, hogy ezt tudomásul veszi, és a tudomásul vétele folyamán ennek örüle, vagy visszautasítja a díjazót, ez Ferencváros önkormányzat számára az egyszerű fogalmazás kedvéért közömbös. És fogalmazódik egy levél, amit én fogok végső formában önteni, amiben kifejezzük azon reményünket, hogy ezt a díjat valamilyen formában valamikor át fogja venni, de legalábbis elfogadja. Hogyha ezzel ellentétes értelmi ő, ő, visszajelzés jön, hivatalosan, hivatalosan azt jelenti, hogy vegyesi ferenc akkor egyéb lépések is válhatók, gondolom. Hossza méltatták az ő tevékenységét, ezt itt nem fogom felolvasni, ön ezt már más műsorban is megtette Talós István főpolgármester is jelen volt én nemrégen ott voltam a Magyar Művészeti Akadémia diátadóján, volt aki felment a színpadra, volt aki egészségügyi okokból lent maradt a nézőtéren, hozzá a Grémium ment le, volt akit a lánya képviselt talán olyan, aki egyáltalán nem volt ott, nem volt azt kérdezem Öntől, hogy végül is, amikor megtörtént ez a diátadó, akkor ott mi történt? A szokásos módon ott maradt egy díj, mert hogy nem jött el se a díjazott, sem senki a díjazott képviseletében. Igen, átadtuk a többi díjat is, és jeleztük a, a hallgatóságnak, hogy a Lutz-Polvági Ferenc nyerte el, Amelyet ő egy későbbi időpontban átvesz, általában ilyen szövegek szoktak elhangzani. Nem, nem, nem, azt kifejezetten kimértük, hogy megmértük minden hogy a felkészőbe, tehát bejelentettük, megtapsolták az is és, és ment tovább. Keltetem megütközést a szó abban az értelmében, hogy a messziről jött ember jön, megütközés az, amikor az emberek csodálkoznak, most ezt ne írjuk ennél nagyobb mértékben körül, hogy a díjazott nem volt jelen. Nem, tulajdonosabban nem, illetve hát azért az információ kérdebnek, tehát azt úgy nagyjából mindenki tudta, hogy külföldön van. Tehát az kérdeződött ki, legalábbis az indexről, derült ki, hogy... Az indexet egyelőre felejtsük el, az index nem része, mint ugye a kéfejancsi sem része a Ferencvárosi önkormányzat Kormányzat tevékenységének. Azt kérdezem öntől, hogyha egy tízes skálán kellene ezt mérni, akkor vajon az önkormányzat mit tett annak érdekében, hogy tudja a Gegesi Ferenc azt, hogy erre november nem tudom, hanyadikán 27-én sor kerül? Jó, és azt biztos, bizonyosan. Azt hiszem, hogy azt egybát, hogy, hogy nem levényesen küldték el a levelet, azon kívül próbálkoztunk emberesen, hogy mondjam, én is személyesen, személyesen A nyolcas jelenti azt, hogy a maradék kettőben önnek, akit jól ismerek, és akit egy kifejezetten jóindulatú, jó hiszemű, hátsó szendékoktól, nem jóformán, hanem az mi ismerettségünk alapján mentes emberben felmerülte az, hogy az itteni nem jelenlét az jelentheti azt is, hogy ő egyébként ezt a díjat nem fogja átvenni, mert nem akarja átvenni. Azok a kollégák is, akik ezzel foglalkoztak az elmúlt egy hónapban, ennek az izgalmában éltek. Nyilván már joguk is volt, de ez úgy szóba-szóba került. De már annyira nem volt visszajelzés előtt, számkésőbb kitüntetett részéről, így kétségek között, de végig hogy így azt kérdezem öntől, hogy immáron az események birtokában, amelyhez közreműködött az index, hogy jól vagy rosszul, ezt most felejtsük el, ez egy későbbi beszélgetés témája, de nem is biztos, hogy önnel, tehát immáron az események birtokában, vagy tudtával, jól tették-e, hogy akkor ezt megtették, nem kellett volna ezt egy más alkalomra halasztani? Jól tettük. Ezt mindig megmutattam a környezetem, hogy ezért én hallom a felelősséget, Más is természetesen, hiszen a, a díj, mint ahogy az elhangzott már többször is nagyon jogosan járt Gégési Ferencnek, és a procedúra, ami ehhez direkt mondott szó, ezzel jár, ez sok éve ismert, és mindenki tudja, hogy Gegesi Ferenc is, hogy ez mire járt. Tehát, hogyha neki ilyen gondolatai szándékai voltak, és talán nem maradnak meg, akkor jelezni -e kellett volna valamilyen módon. Tehát ön úgy gondolja, hogy független attól, tehát ön azt mondja, hogy miután egy telefonnal már értesítést kapott, valamilyen módon neki jeleznie kellett volna azt, hogyha ebből végül is díj lesz, abból ő köszöni, nem kér. Hát az egy telefon, az a mi részünkről, de másokkal ő, úgy tudom, hogy hát kommunikál, mondom, meg én Valóban nem kell. Meg kell önnek őszintén mondanom, hogy ez lesz az, az első eset, vagy nem az első eset, amikor én Gegesi Ferencet nem fogom felhívni, mert már az előző beszélgetés egy nagyon kínos beszélgetés volt, különös tekintetel arra, hogy utána megírta az élet és irodalomban azt, amit ebben a beszélgetésben, amit vele folytathattam volna, elmondott. Tehát én Gegesi Ferencet nagyra értékelem mind az alapján, amit tudok róla, nem vagyok egy szakember, de azt látom, hogy miközben abban az írásban is azt írt, hogy őt különösebben nem zavarja az, hogy nem választották meg. Ő olyan mély csalódottságot él meg, amely mély csalódottságban én őt emberleg nem akarnám megbántani, de... Azért érdeklődöm, hogy hogyan létezik az, azt is értem, hogy ön az indexet ezügyben nem veszi... E tehát, hogy mondjam, vannak olyan források, amikor valaki valakivel beszél, és az nem pótolható egy írással. Ugye az index a következőket hozta. Külföldre utaztam hétfőn, hogy postán küldtek valamit, azt nem kaptam meg, telefonon nem keresett ezzel senki, mondta Gegeseki meglepődött azon, hogy már le is zajlott a ceremónia. Az indexek ugyanakkor jelezte, hogy ha Budapesten tartózkodott volna, akkor sem megy el a gálára. Nem tudok átvenni kitüntetést olyan személyektől, akik tönkreteszik Ferencvárost. Na most ugye már erről a tönkretételről volt szó különböző formában a mi beszélgetésében, és Gegesi Ferencvel is, talán. Azt is kérdeztem, hogy ez nem egy túlzott kifejezése, de én azt kérdezem öntől, hogyha az indextől nem kért helyreigazítást, Legesi Ferenc magyarul, ő tényleg azt mondta, hogy nem tudok átvenni kitüntetést olyan személyektől, akik tönkreteszik Ferencvárost, az nem paradoxon-e, nem önellentmondása-e, hogy olyan személyek, akik tönkreteszik Ferencvárost, Ferencváros díszpolgárává választanak valakit, aki ilyen véleménnyel van róluk? Nem, nem gondolom hiszen nem Legesi Ferenc aktuális megjegyzéseitől függ az, hogy ő erre a díjra szolgáltatnak. De mondja, más hogy? Nem tudom. Na, tehát, tehát az, hogy Géresy Ferenc hogy reagál választási vereségekre, élethelyzetekre, vagy hogy ítélják Ferencváros jelenlegi vezetését az nem fogja befolyásolni azt a húsz évet, azt az életművet, amit ő Ferenc Láros Abban az esetben, hogyha egyébként ő már az elején jelezte volna, amikor felterjesztették, hogy ő ezt nem fogadja el, az érdemben változtatott volna a ceremónián, illetőleg az eljáráson? Természetesen ez normális, de úgy nagy, hogy a jelöltekkel sikerül beszélni. Magyarul, hogyha azon a beszélgetésen nem jelezte, akkor már a gépezet nem áll le különböző tehát még ott az ünnepségen is leállhatott volna, hogyha bármilyen elősérkezik, hogy ő azt nem fogja átvenni. Abból adódóan, hogy ott azonban ilyen nem történt, utólag viszont ezt mondta, ön azt mondja, hogy a testületnek önnek már nincs mit korrigálnia. De, de, de, de. ezt elmondtam az előtt, az előtt hogy e, írunk, neki, írunk neki egy olyan e, levelet, amiben teljes minden részletét kibontva az hát színvallásra, most ez nagyon jó szó, nem lehet tudni az ő véleményét, mert hogyha azt mondja, hogy ezt nem fogadja el, akkor egy új helyzet van. Azt kérdezem, hogy ezt a levelet ki, mikor fogja megírni? Hát szerintem már ott lesz az asztalomon, ugye lesz ebben minden, ami az üdben történt, és történni fog, és hát nyilván altannak világ lesznek benne, hogy, hogy hogy veheti át ezt a hogy hogyha mégis... Szeretné. Lehet víz uh, uh, előadás keretében, hát különböző lehetőségüket. Mikor fogja ezt megkapni? Érti bebényesen. Hát, még lehet, hogy péntekig megkapja, de jövő héten biztos. Mennyi válaszolási időt hagynak neki? Bármennyit. Ez egy jó válasz egyébként, de én, bennem valami olyan szigorúság van. Azt kérdezem Öntől, hogy az Indexen kívül tud-e arról, hogy Gegesi Ferenc másnak is nyilatkozott ez ügyben. Mert én azt láttam, hogy az Index híreit vették át a többi portálon. Nem. Amikor azt mondta Gegesi, amit ő nem cáfolt, hogy nem tudok átvenni kitüntetést olyan személyektől, akik tönkreteszik Ferencvárost, konkrétan mit éltet? Hát nyilván nem jó érzés, hiszen nagyon sokan meg úgy gondolják, hogy, hogy ez nem így van. Ezen nekem, nekünk túl kell tenni magam, túl is tettük magunkat is. De hogyan fogja tudni magát, hogyha lesz egy ceremónia, egy díj, egy díszes adás, ahol egyébként azt fogja mondani, illetve ezt nem akarom kitalálni, nem akarok olyan helyre menni, amivel kapcsolatban nincsenek elképzeléseim. Ön el tud képzelni egy emelkedett szituációt ezek után? Nem. Nem, de a lehetőséget meg kell adni. Ez jár mindenki tüntetetnek. Tehát még egyszer, ez nem két ember, vagy két párt, vagy két szekta viszonya. Én nem gondolnám, hogy ezt hagyni kéne befolyásolni. Itt 20 éves városvezetői életmű, és Ferencváros mindenkor értékelő helyzete. Most éppen mi vagyunk megbízva a jellegi képviselőtestület. a 17 képviselőből csak kettő szavazott el lenne. Tehát... Ez nem egy Fidesz-kitüntetés, hogy ez az elhangzott. Azt kérdezem Öntől, hogy korábban azt mondta, hogy volt az írásban olyan elem, amely nem fette teljesen az igazságot. Van-e ilyen, mert az Indexen? Most már nincs, mert ez olyan, azon olyan, már fogva történt, hogy nem sikerült elérnünk egymást a ez Önnek rendszeresen felajánlom azt, hogy beszéljen valamiről, amiről én nem kérdeztem. Uh, annyi időt kap, amennyit mennyit akar, bár kétségtelen, hogy három perc múlva lesz nyolc óra, de ez nem kell, hogy befolyásolja. Kérdés nélkül, hogyha van olyan költői vagy nem költői hangulatban a megfelelő rész húzandó, hogy elmondja mindazt, amit most ezzel a kapcsolatban gondol és megélt, azt én kérdés nélkül vissza, vagy szívesen meghallgatnám mert bennem borzasztó diszonáns érzések vannak, próbálok lojalitásokat egybevetni, hiszen bennem komolyan felmerült az a lehetőség, hogy hogyan fogok együttműködni, ha együtt akar velem működni Gegesi Ferenc, hogyha Netán nem önnyeri a választást, nyilvánvaló, hogy a kapcsolatunk okán bennem nem pénzügyi, hanem legalább ilyen mértékben, ha nem nagyon mértékben érzelmek is voltak, ez most le van köpve, most mindegy, hogy kinek a részéről, bár egyértelmű az, hogy én önnel beszélek, és nem Gegesi Ferenccel. Azt kérdezem öntől, hogy akár e pár percet mondani arról, amit gondol, rodomó, és levittem a hangsúlyt. Nem különösebben méltatlan a helyzet, ami kialakult de ezt így kellett már csinálni és még egyszer végigcsinálnánk így természetesen jó lett volna hogy csak elegendő párveszélben is elegendő információcsere van mert bármelyik fázisban meg is lehetett volna állítani és bármelyik fázisban sérül lehetett volna tenni ezt a menetet Ön személyesen el tud ezek után képzelni olyan együttműködés Gergesi Ferenc, amiről egyébként szó volt még választások után, de még a kitüntetés előtt? Igen, de nem, nem tehát nyilván ehhez idő kell, de ezért is gondolom, hogy Névési Ferenc reakciója elhamarkodott az én évvel, az előtt is így volt, aztán én remélem, hogy látkozott. Mindennél egy olyan emberrel beszélek, akit én nem látok Ferencváros tönkretevőjének, nyilvánvalóan egy Ferencváros tönkretevőjével nem beszélnék így, nagyon valószínűleg hogy szerződéses kapcsolatot se tartanék fenn. Engedje meg, hogy nem félreérthető módon azt mondjam, hogy irigylem. Ez nem nagyvonalúság és nem is türelem, hanem az a képessége, hogy az indulatait ilyen mértékben háttérbe tudja szorítani, és akkor itt levittem a hangsúlyt, én nem vagyok ilyen. De különbözőek vagyunk, nem is vagyok polgármester. Most teljesen eltűnt, valahol jöjjön elő, mert nem akarok még egyszer a csalószkira olyan megjegyzést tenni, miközben kérdés, is a csalószki miatt ilyenek a vonalak, csak nagyon fáradt vagyok, és így aztán kiszakadnak olyan mondatok, amiért aztán utólag kérhetek elnézést. Igen? Remélem, hogy meg Igen, megvan. Szóval? Számomra ez a helyzet, mint minden más uh, ilyen ezért az úgy értekelendő, hogy próbáljuk meg fél év, két év, öt év, tíz év perspektívájából látni az eseményeket. Nem túl egyszerű, de, de nagyon hasznos dolog. És azt gondolom, hogy ezt az utókor úgy fogja megítélni, hogy, hogy érdemes volt a türelmemre és a várakozásra ez az eseménysor. Én bízom a pozitív végkifejletben. Lehet, hogy csak két év múlva lesz, de én bízom benne. Vagy nem kellett volna ezzel egy évet várni, vajon közvetlen az önkormányzati választások után, az egyik félben az öröm, a másik félben pedig a csalódottság és a keserűség nem élte még olyan élénken, hogy lehetséges, hogy Gegesi Ferenc is megbánja a szavait, de már nem lesz módja, hiszen egy év múlva, amikor ezt a kitüntetés ugyanígy át lehetett volna neki adni, akkor már nem volt erre sor. Nem volt-e tekintet, volt -e, e tekintetben annyiban elségetett, hogy Egesi Ferenc tevékenységének az elismerése egy olyan időszakra vonatkozik, amelyel kapcsolatban, ha egy évvel később kap elismerést, az nem lett volna késeinek mondható. Nem lehetett -e attól tartani, éppen az élet és irodalomban megjelent írása alapján, hogy ez most nem egy szerencsés pillanat, miközben a szándék nemes volt, ezt egy tízes kállán egyesre se vitatom el öntől, nincs rá egész egyszerűen okom. Ez teljesen jogos felvetés, amikor ennyiben is az elhangzott, de, de pontosan emiatt, hogy egy olyan emberről van szó, és egy olyan választási helyzet után, ami most a szállásban történt, hiszen mindenki tudja, hogy 234 szavazat különbség. Annyira éles helyzet alakult ki, hogy ez szerintünk így lehetett a legidőszerűbben, vagy leginkább helyre tenni a választók és országvilág előtt. Magamból indulok ki az utolsó kérdésemmel, amivel aminél szerintem most nem lesz több. E Ön is tudja, a honpola még jobban tudja, és az engem ismerők tudják, hogy ha bár, ma már csökkentett mértékben, de dolgozik bennem a kompenzáció. Vajon volt-e önben bármilyen kompenzáció akkor, amikor egy ilyen minimális győzelem után valamiféle elismeréssel akarta biztosítani másikat arról, amilyen mondatot most nem tudok befejezni? Tehát volt-e ebben kompenzatórikus elem, vagy minimálisan se? Hát ez is egy forrókásás kásás amit kerülgetünk. Több eleme van ennek a a döntési helyzetnek ez is közte volt, de nem ez volt a fő motivum. Nem olyan-e az, és megint hazudtam, mert még egy kérdést felteszek, amikor az ember az új házasságában az előző férjét próbál valamilyen kapcsolatot kialakítani? hát ezt most nem nagyon tudom megfeleltetni. Önben van, lehet nekem rossz hasonlatom és rossz példám. Nem, nem, nem, nem, nem amiatt. Ez, ez politika is, tehát... Ebben látja, igaza van, tehát eb ebben tökéletesen igaza van, én képes vagyok olyan, oda is érzelmet vinni, ahova nem való, de ez már mindig együtt fog járni velem, amíg érek. Én még nem szeretnék mindig emögébb újnyi, hogy ez politika is, de de ha valamire igaz, ez most nagyon, tehát ez egy összetett foglalkozás bonyolult műfaj. Én továbbra is azt mondom, vállalom az összes ódiumát, felelősségét, minden részletét ennek a döntésnek. Ezt a nem túl kellemes beszélgetést is természetesen. Nem jelent sajnálni. Nagyon sajnálom az apropót. Viszont hallásra! Köszönöm én is! Viszont hallásra! Básikai János Ferencváros polgármesterét hallottak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Hallgatom Önöket, hogyha van miről, 353-94-51 és 353-94-53. Én tisztában vagyok azzal, hogy engem sok prűd ember hallgat, és azt gondolják, hogy egy rövid szoknya felhívás keringőre, és azt is tudom, hogy a komondoros eset arra világított rá, Ne felejtsék, a nagy féle felmérést, ott 44-en azt mondták, hogy euh, nincs semmi baj a videókkal. És a eset is azt bizonyította, hogy azt, hogy verve pénzszámolva jó. 353-94-51 és 353-94-53. Jöreget, reggat! Jö ön is füldsegére, ugye? Akkor én is fog húgyazni, Én nem vagyok újságírós, nem fogok húgyazni. Jutalmad az lesz, ha valaki megbüntet majd. Minden <Szorítan> rendbezőt szeregnek. Miért pont a politikusok és miért pont az újságírók? A kémelhárítók, a postások, a pékek és a tanárok, ön. De látják, ez az előző telefon is arra bizonyíték, ha bár nem pregnás, egy telefonból nem lehet következtetés levonni, és 15-ből se. Hogyha politikai szándék húzódik meg ön mögött, akkor lehet, hogy erre iszik a vendég. Én arra hívom fel a szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időben egy olyan barbarizmus kezdődött Magyarországon, amely nem lehet nem lehet összefüggésben a Fidesz kétharmados győzelmével. Kicsit olyan tudják, mint a dekadens rómaiak, akik Akinek a dekadenciája a fusztulásokhoz és a végzetükhöz vezet, miközben ugye a dekadenciát kívülről, nem tudom, ehhez egy történészkéne. Tehát nem tudom, hogy a dekadenciát kívülről lehetett orvosolni. Nem élet az, nem élet az. Köszönöm. Jó reggálat, kívánok! Ez a testet ezt akármelyik oldalról közelítem meg. Ez egy lehetetlen dolog, ez az egyik. A másik van, hogy tegnap volt a korvátel a klubrágyóba. Ebből az első érdekel a másik mérsékelten, De ha mondja, akkor.. meghallgatom. Én nem hallottam. Tehát egy. Se anyagi, eszköz nincs rá. Se törvényi eszköz, nem. Másik meg a, az, hogy én mit mondok egy 12 éves gyereknek. Hogy... De, de nem ez a fontos ellenőrzés. Hogy jut eszébe a pénz, amikor azt mondja, hogy a 12 éves gyerekének mit mond? Ez van, és a pénz meg nem érdekes. Azt, hogyha valaki balesetet okoz, azt követően vérmintát vesznek tőle, és kimutatják, hogy drogot fogyasztott vagy alkoholt, ez így természetes. Vannak olyan felelős pozíciók, annak idején volt alkoholszonda még a melóbb állás előtt. De ez? Ez az én felfogásom szerint az emberi jogoknak olyan tiprása, amire én csak dadogva találok szavakat. Tessék! Jó reggelt! Kívánok! Hát én ezzel a dobtest, az aztán teljesen kiakadtam, azon meg még jobban, hogy a rogának hogy van pofája azt mondani, hogy van arca? támogatja az drogos. Nézze, ez egy olyan szófordulat, nézze, a helyzet az, hogy el fog jönni a kisvárosi Rakendról esetet. tehát hogy mondjam, nem az a baj, hogy a Fidesznek kétharmada van, és nem az a baj, hogy a Kövér László azt mondta, hogy a nagyságnak van átka, hanem az van tudja, és ez minden ember sajátja, az öné is, az enyém is bizonyos szituációban, ez pedig nem más, mint az elbizakodottság. Az elbizakodottság szül olyat, mint amit tegnap mondott Rogán Antal, és Rogán Antalnak látható módon, vagy nincs fékje, vagy elromlott. És a környezetében nincs ember, aki segíteni akarna neki. De nekem az a véleményem, hogy aki ö, normálisan szocializálódott, ö, nincs a valóságtól azért ezt, ezt irulás nélkül a kamerába nem tudja belemondani. Nézze, abból indul ki, hogy Magyarországon e, kábítószer ellenes légkör van. Ezt lovagolja meg egy olyan javaslattal, aminek semmi köze nincs a kábítószer fogyasztás visszaszorításához. Szerintem ez politikai tettként, még egyszer mondom, nem Rogán mondom, politikai tekként aljas, és hogyha lenne olyan, hogy verbális, politikai aljasságból elkövetett szándékos bűncselekmény, akkor ez a parlamentből való örökös kizárása kizárással járna együtt az én szememben. Hát tökéletesen vele, már mindörnállva. Tudja, beszédes ez a csönd régen, itt üvöltöztek a telefonok, és tudomásul veszem, hogy önök visszafogadtak. Tudomásul veszem azt, hogy Kúsa Lajos mások nevében vásárolt könyveket. Veszem, hogy Kocsis Máté, aki a kék pont drogprevente, trüccsere programjával kapcsolatban így jár el, másfelől ilyen javaslat talál elő. De ez olyan mértékben nem az én világom, hogy komolyan elgondolkodom azon, hogy miután létezik olyan, aki ezt talán átmenetleg átveszi helyemet, én az örökségemből, hogyha a hagyatéki eljárás is lehetővé teszi, akkor elmenjek Indiába. Nem politikailag, emberileg hányok attól, amit van. Egy ország John McCain szavainak a tükrében nézi magát, miközben az önbecsülésünk nem azon múlik, hogy a Merkel, vagy a McCain, vagy a Puty, mit mond rólunk. Az önbecsülésünk, az rólunk szól, önmagunk tükreinek kell lenni. Nem morális válság van. Nem tudom, mi van. Bizonyos szempontból ez maga a pokol. Köszön. Növényet Kívános, volt, Jadrián vagyok. Ehhez a drog témához szeretnék hozzászólni, az előbb azt mondta, hogy milyen uh, módon tudjuk ezt anyagi forrásokkal összekapcsolni. Másfél hete kaptunk az iskolától, az általános iskolától egy levelet az igazgatónőtől, hogy milyen eszközökre lenne szüksége az iskolának. Azzal kezdődött, hogy 40 darab, 75 wattos izzó. Aztán még folytatódott egy-két dologgal. Én egyszerűen akkor is mélységesen fel voltam háborodva. Igen, de azt értsem meg, hogy ha az iskolának nincs semmije, vagy mindene meg nem, van. Nem az igazgatónőre voltam felháborodva, hanem, hanem ezzel a helyzettel. Csak azt értsem meg, hogy van olyan szituáció, ami nem azzal van összefüggésben, hogy az oktatás hogy milyen pénzügyi helyzetben van. Na de a, a pénzeket azt... De azt értsen meg, hogyha minden meg lenne, akkor se lenne kisebb a felháborodásom. Hát ettől e függetlenül a, a drogtesten is mélységesen. Igen, csak azt értsem, meg, hogy nem is. Jó reggat! Reget kívánok a drogtesztel kapcsolatosan. Hát ez körülbelül olyan, mintha egy büntető eljárásban megfordulna a bizonyításnak a, a, a terhe, és az ártadlanoknak kellene. De azt gondolja, hogy mindez kiskorúakkal? Ráadásul így van. Tehát most egy 12-18 éves korosztály, ahol én nem tudom, hogy a drog az mennyire elterjedt, mert nem ismerek ilyen felmérési eredményeket ebben a korosztályban, de bizonyos vagyok benne, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy töredék. Na most emiatt gyermekek ezreit ilyen méltatlan körülmények közé meghúrcolni, hogy bizonygassa, hogy ő neki egyébként semmi köze a droghoz, az egész családot, az egész szülőt egy mé szülőket mértatlan helyzetben hozza, de ráadásul hozzáteszem, hogy az viszont, aki, aki valóban érintett lehet egy ilyen ügyben, simán megtalálja azt a módot, hogy ne tudják fülön csípni. Tehát teljes mértékben értelmetlen, és olyan tömegeket hurcolnak meg, ráadásul csak. Nem tettem Nézzék, sok beszélnél sok az alja, én egyszerűen azt tudom mondani, a belső hangomra hallgatva, hogy emberi jogaimat tekintve ez annak a megtaposása. A gyerekeink fölött még képviselőik a szülei jogokat, és nem. Nem pénz, ha valami rosszat, valami kirívót tesz. A heteken át vörösben úszik a szembe, és azt mondja a tanár, úr. Az ön érdekében is tegyük ezt meg, akkor azt mondom, hogy az Isten fáját tegyük meg. De a prevenció és az, amit Kocsis Máté javasolt, azok olyan mértékben különböznek, hogy az egyik az egészség útjára vezet, vagy azon vezet, a másik a pokolba. Elnézést kérek, még egyszer elnézést kérek. Nekem az a véleményem ezen javaslat kapcsán, hogy a Fidesz-KDMP-nek, legalábbis azoknak, akik nem tiltakoztak ezzel ellen, elment a józan esze. Tessék. Figyelek, ha van mire. Elnézést kéne kérni, csak hát akkor vagy el, kéne magyarázni, hogy hogy születhetett az ötlet. Tessék! Jó reggelt kívánok, Csordás József vagyok Érdekel Érdekelne, mi a véleménye, a Bona Gábor megnyilatkozásáról a háborúval kapcsolatban? Nem milyen háborúval kapcsolatban? Hát hogy vizionálta Gábor, hogy esetleg valami konfrontálatás folyamán itt az olaszok és az Amerikai között. Szóban, hát esetűleg... Én napokkal ezelőtt hallottam a Kossuth rádióban, annak pont az ellenkezőjét mondta. Én volt a magyar királyné. Én ezt értem, én meg pinteken hallottam a Kossuth rádióban. Hm. És az milyen, hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy... Berenje ebbe Ildikó, vagy von a Vida Ildikó, a Good friend egyébként leváltja. Elnézést! Vagy megbízik a Vida Ildikóba, vagy milyen olyan új novum derült ki, belejegyve a heti jut, ami alapján megváltozott a miniszterelnök úr véleménye. Ez ugyanis semmi máshol nem szól, mint hogy kihátrált Vida Ildikó mögül, de nem ezt mondta Én nem szeretném hogyha a Fidesz megedné saját gyerekeit Ebből a szempontból vegyék tudomásul én is a Fidesz gyereke vagyok Szakonyi Péter és Gajdi Otto beszélgetését a hírtévében. Szakonyi Péter, el nem tudom képzelni, hogy hogyan tudod elmenni azután, hogy a tanárnőt ott vegzelt a hírtévé. Péntegyenesen, túl teszi magát, én nem. Szóval Gajdi Otto, amikor arról beszél Szakonyi Péter, hogy John meg egy egyébként a blogjában milyen megjegyzéseket tesz, akkor azt mondja, hogy te sajnos ez nem tud hozzászólni, mert nem tud angolul, de. A kocsis Máté nem ért a droghoz, de... Pedig ahhoz angolul se kéne tudnia. Jó reggat! Szóval, az... Szerintem Orbán itt ugyanúgy, ahogy mindenki más is, aki egy picit ugye pontosan tudja, hogy Zizalizikó nem feleheti be Andy Gruffrendet, mint hogy Magyarországon egy diplomatát nem felelhet befelelni. Ez, a... Ez szerintem semmi más, csak hogy, hogy, hogy akkor most Zizalizikó le, le fog mondani, le kell mondani a... És akkor a... Igen, de Vida téged és engem is lemondott. Mert abban a pillanatban, hogy lemondatja kivá kivívja ezzel Vida a szimpátiámat? Ráadásul azért André Grunfeld elmondta, hogy egy dolgot kell csinálni Vida akkor kell kérni egy vízomot. És akkor mindaz megvalósul, amit a miniszterelnök vízionál törvényes eszközökkel, a jogeszközével most már tessék megmondani, hogy mi történt. Igen, de azt kell, hogy neked mondjam, hogy anélkül, hogy itt polgárháború lenne, maga a politika már a polgárháború állapotában van. Pontosabban, a politikai háborúban van, nem nem, nem, nem, nem polgárháborúban. Én a mai politikától, az abban résztvevőktől, most egyenként nem, de zömében megborom a polgár kifejezést. Ez egy polgári kormány polgári attitűd nélkül. Tudják, ez olyan, mint a milliárdosokból felálló szocialista kormány. És csupa bagoly mondja a másiknak, hogy nagyfejük nem is kell hozzá veré. Jó reggelt. az előző úr tudja, mert bele lehet ferelni. tegnap az ifj, ifja Zoltán magyarázta, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Tehát... Én ezt értem, de az, hogy ifjabb Blomnici Zoltán elmagyarázta, ifjabb Blomnici Zoltán már egy pár olyan dolgot elmagyarázott, egyébként egyáltalán nem létezik. törvény de... as de, de most ezt felejtsük el, elnézést, hogyan szólíthatja fel a miniszterelnök, a Vida Ildikót egy olyan magánéleti cselekményre, amit mag a Vida Ildikó vagy megtesz, vagy nem, és hogyan teheti a miniszterelnök ettől függővé Vida Ildikó posztját? Erre válaszolja nekem. Arra, hogy... Nem, mert arra válaszolja nekem, hogyan vár Hagyd Hogy mondja, meg mert úgy hogy mondott egy olyan dolgot, amivel a Vida Ildikót már gyanuba teljesen, tehát nem arról volt szó, hogy nem, nincs köz a dolgot, hanem azt mondta már, hogy konkrétan, hogy nem biztos, hogy csak egy ilyen érintőleges ügyről van hanem konkrétan ő érintett. Meg. Oké, rendben, de van is, hogy hogyha Videódikó ezt nem teszi meg, akkor milyen hát, jogon teszi hát, azt? akkor egyetért ezzel a dologgal, ez csak Ez nem azt jelenti, hogy egyetért ezzel a dologgal, az hát, egész folyamat. Hát ha valaki miért mondana, az biztos, hogy beperelni egyből. Ennyi a történet. Igen, csak az a helyzet, hogy önte senki se perelte bel, és az az analógia, amivel él, csak azért él vele, mert volt ilyen helyzetben. Bátor. Az a baj, baj hogyha ezt nem teszünk, meg azzal elismeri ezt a dolgot, az a baj. Tehát ennyi, a lényege szerintem. Tehát ezért kell, hogy beperelje szerintem. Értem, és, és az, a rengeteg, az a rengeteg történet, bár én utálom a legjobban, amikor az ember hasonlata, vagy analógiákat keres, ahol egyébként különböző emberek, különböző embereket bepereltek, mert hamisat állítottak, és udólag kiderült, hogy igazuk volt, de azkorra már nem volt reparálható a helyzet. Az ön minimálisan se javít. igen, ez már teljesen mindegy. Hát akkor meg. hogy mondhatja azt egy miniszterelnök, hogy valaki... Tehát érti ez olyan, mintha megvonta volna az erkölcsi bizonyítványát videói dökónak. Egy újságcikk alapján. Szavak nincsenek rá. Vagy vannak rá, de azok nem szalonképesek. Egy P-betű tösök. Jó reggelt kívánok. Hát Orbán Viktor ügyvédnek pocsék lenne. Köszönöm. Igen, Orbán Viktor nem ügyvéd. Én elnézést kérek, azt kérdezem önöktől, de itt van mindjárt valaki, tessék. Még annyit, hogy azért szerintem nem is ment a saját igaza után, amikor ugye a, azzal a vers kapcsolatban beperelték. Tehát tehát Elnést, egy... engem bepereltek, nem én pereltem. Jó, de nem azt mondom, nem is ment a maga igaza után, nem? nem de, a... de nem álljon meg a fákiás, menet, én voltam beperelve. Jó, de nem az volt, hogy beperelték és azt mondta, igen, bűnös vagyok, és ennyi. De ne haragudjon, a, a, a példa tökéletesen rossz. Én nem pereltem be senkit. panaszbizottságra, csak azért mentem, hogy másokat megismerjek. De a pont, ezt tenni, mondta, hogy Oké, rendben van, akkor azt kérdezem öntől, mi olyan történt, ami egyébként arra alkalmas, hogy ezt mondja a miniszterelnök, egy heti válasz interjú az ön véleménye szerint ehhez elegendő? Hát az, hogy a búfé... Azt kérdezem, hogy a heti válasz interjúja ez elegendő. Hogyha abban volt.. Egy... Na jó. Undorodom a politikától, független attól, hogy politikával foglalkozom nap, mint nap. Én azt tudom önöknek mondani, a mai Fidesz maga a dekadencia. Köszönöm. Jó reggelt kívánokat. tömegek? hogy mondja le a minden bizonyíték nélkül hát most... De én mondtam valahogy is azt, hogy mondja. le én nem azt mondtam, hogy mondja le én azt mondtam, hogy nem mondhat ilyet a miniszterelnök egyébként a tömegek mondhatnak ilyet mert a tömegeknek ilyen politikai felelősségük nincs Ma de most akkor mit tenni a miniszterelnök helyébe, amikor nincs bizonyíték valahogy csak ki kell ugraszteni a nyúlatabok borból, nem? Először is itt nincs nyúl Másodszor is. hát megvan gyanúsítva. Megvan gyanúsítva, ez a meggyanúsítás. Ez semmi olyasmi nem történt az elmúlt időben, ami változtatott azon, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy ő egyébként nem váltja le videjildikót. Most mondott egy mondatot a heti válaszban. voltak meggyanúsítva, most viszont már konkrétan meg... De semmilyen történetet nem lehet tudni, hogy mi az. Orbán Viktor védje meg úgy Vida éldikot, hogy megtalálja azt a jogi eszközt, hogy Magyarország kerül az Egyesült Államokkal olyan helyzetbe, hogy ezt megtudja. Azt pedig, hogyha ezt Vida nem teszi meg, akkor ezt betudni annak, hogy ő egyébként bűnös, az egy olyan logika, hogy kívánom, hogy egyszer emiatt rakják ki a magasztűrét a munkahelyéről. Hát köszönöm szépen, de... Nagyon szívesen. Ön már munkanélküli. Ez az eljárás egyébként semmiben nem különbözik a drogteszttől. Ez Vida Ildikó drogtesztje. És csak azért nem ordítok, mert nincs hozzá kedvem. Meg két szanakszal a gyomromban nem, nem ordítanék hitelesen. Kébetű tessék! proforma, ha újságíró vagyok. Ha újságíróként drogtest akarnának vetni, abba hagynám a tevékenységemet. Ma drogtest holnap ki tudja mi. És aki ezt nem éli meg, azt értsék meg, nem azt mondtam, hogy mit mondott az MSZP, az L.M.P. a Szabad Demokraták Szövetsége, vagy bárki. Ha a munkahelyemen a főnököm ezt várná el tőlem, eljönnék. Ma az ország miniszterelnöke nekem potenciális főnököm. Én nem szólítom önöket föllátszadásra. Én csak azt kérdezem önöktől, hogy mi az, amit eltűrnek, és mi az, amit Nem. És tudomásul veszem egyébként jobb hiány, hogyha önök eltűrik azt, amit én nem tűrök el. Nem ez lesz az első eset. Csak ez most egy kicsit sok. Tessék. Nem lehet hallani. Még egy telefon belefér, és aztán nemes Gáborról fog beszörgötni, utána Duronelli Péterrel is a mai műsornak, aztán vége lesz. 353-94-51, 353-94-53. Tessék! Tudjuk, ezek mi nem szólnak? 353-94-51 és 353-94-53. A rádió szeretnénk beszélni. Kivel? Ja, itt vagyok, itt vagyok, vonalban vagyok, lejeveszem a rádiót. J -j -j Jó reggel. Két dolgot szeretnék Öntől megkérdezni, mert Ön nagyon jól látja a dolgokat a rádióban. Az egyik az, hogy miért baj az, hogyha az iskolákban azt kiszeretnék fehéríteni, hogy egyáltalán senki ne prógozzon. A másik dolog, amit szeretnék kérdezni, az pedig az, hogy Ön tudja-e azt, hogy január-február-márciusban három multinacionális amerikai cég ellen eljárást indítottak, ami nincs lezárva, de hát nem lehet nagy dobra verni, és több milliárdos adócsalás, álfacsalás miatt elzárták a csapat az amerikai felé. A második kérdés nem is értem, tehát még ez rébuszokban van, az első rész pedig ez nem a kifejvítés része. Másik amit nem értett. De azt, azt, azt ne is próbálja elmagyarázni, mert vagy elmondja konkrétan vagy ilyen rébuszokban marad. Önt nem zavarná az, hogyha a gyerekét Drogtesnek vetnék alá? Nem, mert nincs takar, És ha megkérdezhetem, ő miért nem veti otthon drogtesznek alá? De nincs rá lehetőség. Miért? Mondom. Önnek nincsen, önnek nem áll módjában beszerezni olyan eszközöket, erő nem tudja elvinni orvoshoz? Tudom, mert én, én, én ezekről nem nincs játasságom. De hát akkor szerezze be. Olyan tesztet, Elnézést, itt meg a fákjás menet. Ön egy gondatlan családda, eddig hagyta, hogy a gyereke agyod drogozza magát, és most rábízza az iskolára, aminek ez nem feladata. Ön egy rossz apa. A feltétlenül. Én az iskolában megbízom. Tényleg? És magában miért nem? Magának miért nem jutott eszébe az, ami kocsis Máténak az eszébe jutott, aki nem az ön családtagja. Én nem kocsis, Akkor azt kérdezem, hogy önnek miért nem jutott eszébe a saját gyerekével eddig drog drogtesztet végeztetni? Mert nem drogozik. Uh -huh. Biztos, hogy benne. Akkor miért, akkor miért le usz, ugyanez jó az iskolában? Meg fognak szűnni a drogos gyerekek az iskolában. Ettől. Mert kontrollálni. Ettől. Így van. van. Különös tekintettel arra, hogy ezt nem is lehet napvilágra hozni különböző információ, szabadsági okokból, de ez most teljesen lényegtelen. Tehát amit ön nem végez el, tehát ön szemben a, a Hofi valaki azt mondta a tanárnak, hogy nem szagolni, hanem tanítani. Ön azt mondja, hogy szagolni. Gratulálni tudok. Nem szeretnék a gyereke lenni. majd az Rendben van. Holnap majd azt is megmondják, hogy milyen cipőben menjen be. Holnap után azt is megmondják, hogy csak milyen könyvből tanulhat. Harmadnap pedig azt fogják mondani, hogy ha az apja nem tetszik, neki leköpheti. Az arany középút, középút. Az arany középút. Az. Itt mindenki megkapja a magáit. Öt percet kértem még Nemes Gábortól. Nézzék, van olyan, amikor a vélemények pregnánsan különböznek. Én ezt elvi kérdésnek tekintem, és tudomásul veszem, hogy önöknek van olyan praktikus szempontjuk az életükből adódóan, hogy ezzel szembe mennek, legfebb kétségbe sem tőle. Mert el nem tudom képzelni, milyen praktikus kérdést tudja ezt felülírni. Talán ugyanaz, mint a pofon az asszonynak. Vagy a nadrág szia a gyereknek? Én most meghallgatnék 5 perc alatt annyi embert, aki betelefonál, hogy jó ötletnek vagy rossz ötletnek találja a Kocsis Máti ötletét, amitől nem fog megváltozni a véleményem. Ha sokan lesznek a nem, nem fogok örülni, és ha sokan lesznek a, az igenek, annak se fogok örülni. Kíváncsi vagyok. 353-94-51 és 353 94 53. Kérem hívjanak. Jó ötletnek találják vagy rossznak. Jó reggelt! Jó reggelt, az én gyerekemet nem fogják alá vett időt szedni. Halló! Halló. Figyelök. Halló! Figyelök! Halló! Erre nincs időm, 5 percet kértem Nemes Gábortól. 353-94-51 és 353-94-53. Igen. Halló? Halló! Gyerezeteset lett. Gyerezeteset. Eddig azt mondják, hogy igen vagy nem. Indulatot már keltettem eléggé. Halló? Jó reggelt. Halló, jó reggelt, rossz. Hello, jó reggelt. Köszönöm. Halló? Jó reggelt, nem jó ötlet. Köszönöm. 353-94-51 és 353-94-53. Halló? Rossz ötlet. Köszönöm. Halló? Jó ötlet. Köszönöm. Halló? Jó reggelt, rendkívül rossz ötlet, nem... Köszönöm. Haló? Haló? Öregettön, rossz Köszönöm. Hallo. Nem. Köszönöm. Nem. Haló? Jó reggelt, johán Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Nagyon rossz Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt gyalázatos. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nincsen ennyi időm. Halló! Halló! Rossz ötlet! Köszönöm! Halló! Köszönöm. Jó reggelt! Rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Kívánok. Jó reggelt! Rossz ötlet. Köszönöm! Jó reggelt! Nagy rossz! Jó reggelt! Köszönöm! Egy kör egy menet azt mondani. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Magyarorsz ötlet! Jó reggelt kívánok! Elfogadhatatlan! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagyon rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Rossz ötlet! Ramiria! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Rossz ötlet! Köszönöm. Még négy telefont várok. Halló? Jó reggelt, rossz ötlet. Köszönöm. Halló? Rossz ötlet. Köszönöm. Halló? Jó reggelt, rossz ötlet. Köszönöm. És az utolsó? Jó reggelt, rossz ötlet. Köszönöm szépen. Ez 25 telefon volt, ebből 24-en mondták azt, hogy rossz ötlet. Egy mondta azt, hogy jó, nem reprezentatív. Ha ezt felszorozzuk, akkor az ugye... 24 x 4, az 96% és 4, nem következik belőle semmi, nem nyugodtam meg tőle, ahogy előtte ígértem önöknek, nem lettem tőle boldog. Köszönöm, hogy szavaztak, köszönöm, hogy kifejezték a véleményüket ebben a témakörben, és bevárom most Nemes Gábor hívását. Köszönöm szépen ez így bemene telefonáljanak. Én továbbra is teljesen föl vagyok zaklatva édesanyám halála miatt, egy ilyen elképesztő érzelmi hullámvasúton vagyok. Szerintem kabaszkoromban nem ittam annyit, mint most, én pedig úgy nem tudom. Úgy, úgy azt gondolom, hogy ezzel egy karban tarthatom magamat, és csak arra fölmondom, hogy most például azért kértem néhány perc türelmet, mert én a magam részéről egy nagyon erőteljes és talán érthető kirohanást intéztem Kocsis Máténak a drogteszttel kapcsolatos ötletével. Befutottak telefonok, és aztán kíváncsi voltam, hogy ha azt a kérdést teszem fel, hogy jó vagy rossz ötlet, akkor a nép mit mond, ami nem reprezentatív és nem fejez ki semmit, erre kellett négy perc. Hát én nem vagyok a nép, de <gül> elképesztő ötlön. Én a magam részéről azt, ami itt van, én azt egyszerűen most ebben a pillanatban ö, olyannak látom, mint a rómaiaknál volt ö, a dekadencia. Tehát amikor ö, a barbárok elsodarták Rómát, amely már nem tudta megvédeni magát, tehát itt most nem politikai pártokról beszélek, ö, hogy ezt a dekadenciát mi fogja megszüntetni, nem tudom, és a dekadencia az természetesen számtalan okból leírható, vagy módon leírható, de külpolitikai beszélgetéseket foly szoktam folytatni. E, tegnap e, láttam egy beszélgetést, amelyben egy fiatal ember azt mondta, hogy ez az egész John megként történet arra jó, hogy végre e, külfölddel is foglalkoznak, mert ugye a magyar külpolitikai újságírás az mennyire a béka feneke alatt van, és hogy mennyire senkit nem érdekel a külföld. Arra gondoltam, hogy hát ez most egy jó példa -e vagy sem. De azt kérdezem tőled, hogy Természetesen annak függvényében, hogy kis ország Nagyország, az, hogy egy ország öntudata hogyan nyilvánul meg egy másik hatalom potentátjának kijelentése alapján, az vajon más országokat is foglalkoztat-e annyira, mint Magyarországot, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a külföldön elkövetett nemzetárulás különböző sajtótermékeknek való nyilatkozás révén ez 1990 óta van, tehát nem tegnap óta az pedig, hogy milyen kijelentéseket tulajdonítaknak embereknek, miközben általában igaz, amit Orbán Viktor mondott, hiszen az én első pszichológusom is azt mondta, hogy nem a szavak számítanak, hanem a tettek, de mégis az, hogy az ember itt most John McCain szemében lássa meg Magyarországot, ez vajon a nemzetközi világban mennyire van így és mennyire nem? Maga az, aki egyébként egy ilyen mondatot mond, számít -e egyáltalán arra, hogy ez egy országot ennyire foglalkoztat? Mert én azt gondolnám, hogy nem. Nem, persze. Normál esetben az történik, hogyha egy idegen ország politikusa mond valamit, akkor azt, azt az ország politikusai valamilyen módon értelmezik, reagálnak rá. E, ritkán szokott ez, hogy mondjam, hát közvéleményt ki, megmozgató ügyé válni bárhol. Ha... Az a tény, hogy mégis egy ilyen mondat Magyarországon egy pro- kontra békemenethez vezetett, annélkül, hogy az létrejött volna, az szerinted minek a bizonyítéka? Én szerintem ennek semmi köze a társadalomnak, szerintem ezek egyszerűen manipulációs technikák, amelyeket a kormány alkalmaz, hát a békemenet is az, meg, meg, meg ezek a nem leszünk gyarmat, meg egyelek. Egyszerűen vannak hívószavak, szavak, amelyeket bizonyos időközben elővesznek, de én szerintem ennek semmi köze a valós politizáláshoz, sőt még a valós belpolitizáláshoz, sőt ahhoz se, hogy az emberek mit gondolnak otthon, az emberek általában nem gondolnak semmit, arra, hogy itt ott megként szenátor nem is tudják, hogy kicsit nem is érdekli őket. Na most az, hogy ugyanakkor a politika vagy a politikához közelálló újságírók sugalmazás alapján azt mondják, hogy ezek a nyilatkozatok valójában semmi máshol nem szólnak, mint Magyarország felvásárlásáról, csak most éppen nem Simon Pereszi értelemben, hiszen e, itt most rajtunk nagyhatalmok e, marakodnak, és nekünk ezt kell elviselnünk, és ebbe a köntösbe van az egész beleöltöztetve, ez mennyire valódi, vagy mennyire erre nem való köpönyeg? Hát ez így, ebben a formában, hogy így előadta, de ez így ilyen gyerekmese. Olyan racionális magja van, hogy minden nagy hatalom, de minden állam, minden ország, kis, nagy, közepes hatalom, nyilván a maga érdekeit próbálja érvényesíteni, mindazonakon a területeken, hol az érvényesíthető, és mindazokkal az eszközökkel, amelyeket ezek érvényesíthetőek. Az, hogy mondok egy példát, erre nem volt olyan nagy társadalmi visszangja, Valamikor a 90-es években Helmut Kohl nagyon komolyan lobbizott azért, hogy egy, egy német cégnek a, a hűtőgépeit azt ne importnak számolják el, hanem kölcsönnek számolják el, mert ez nem tudom mekkora nagy nyereséget jelentett, vagy veszteséget jelentett volna, ha másképp számolják el annak a német cégnek. A kutya nem tudott róla, nem is érdekelt senkit, ez a tárgyalásokon előjött, nyilvánvalóan egy normális dolog, mint ahogy mit tudom én egy, egy beruházás vagy egy komolyabb vásárlás ügyében a kormány vagy a külügyminiszter vagy, vagy, vagy akárki lobbizik. Vannak érdekek ezeket normális hangsúlyozom normális eszközökkel megpróbálják az államok egymással szemben érvényesíteni. Van ahol érdemes beleszállni egyébként, van ahol nem. Tehát nyilván nem minden üzleti ügynél kéne a kormányzatnak megjelennie. Na de az, hogy, hogy, hogy itt kiveszünk nemzetközi nemzetközi gazdasági, nemzetközi politikai, vagy egyéb ügyeket, és ezeket ilyen belpolitikai manipuláció céljára felhasználjuk, ez valami olyan ö, gyermetek dolog, és valami olyan módon mutatja, ö, hát én nem is a társadalom, ezt azt kell mondanom, hogy, hogy a kormánynak a, a, a gyermetegségét, mert ez, ez nem lehet hatékony. Tehát ennek a kára valahol sokkal nagyobb. Nézd, Csak. az, hogy a kára mennyire nagy, azt én nem tudom megítélni, mert ugye azt a talajvízben kéne néznünk, abban ugye egyetértünk. Ugye a talajvíz mutat... Most a nemzetközi kára gondolok. Én ezt értem, de most ugye, hogy az emberek erről mit gondolnak, azt nem tudjuk, ha megkérdeznénk 8 9 millió embert, arra nem lenne nekünk időnk. Ha az újságíró társadalmat nézzük, azokat a műsorokat, amelyek ezügyben készültek, legyen azok tévé vagy rádió műsorok, azok azt mutatják, hogy ez a technika, ez tökéletesen működik. Hát igen, ez a, ez a tipikus, amikor a manipulátorok maguk is manipulálódnak. Ja, de eljutottunk oda, hogy az Echo televízióban valamilyen okból Tógy J. László akinek szerintem szintén volt valami múltja, de most nem akarok olyasmit mondani, ami nem igaz. Jeszenszky Gézát kapta elő, nem is nagyon értettem, tehát most ott hirtelen az EHO televízió az nem lett jobbikos, de, de ez a Lovas István műsor egyébként. Neked kollégád a szó idézőjel értelmében külpolitikus. Ebből a szempontból nekem Én is... Ezt kollég... És arról volt szó, hogy Jeszenszky Géza már csak azért sem tud ezekben a kérdésekben megnyilvánul, de egy a Szapári se járt jobban, Szemerkényi Rékát még nem parentálták el, de már nem sok hiányzott hozzá, mert egyébként rájött arra valahonnan Tudjé László, Jeszenszky, Géza kistitkár titkár volt. És ott ez, vidéken voltam, józan tudati állapotban éppen, és úgy ránéztem a televízióra, és nem gondoltam az 50-es évekre, csak az jutott az eszembe, hogy itt most három ember arról fog beszélgetni, hogy Jeszenszki Géz a nagyköveti tevékenysége, amerikai politikája, az mennyire van összefüggésben azzal, hogy ő egyébként kis titkár volt, és hát tulajdonképpen elnebettem volna magam, ha ez az egész vicces lett volna. De már csak azért is komikus, mert hát tudnék még néhány magyar politikust, aki szintén volt kis titkár. Egyébként van egy rossz hírem, Angela Merkel az, ha nem is volt FDO titkár, de tagja volt természetesen az ifjúsági szervezetnek. Ha már itt tartunk, akkor az érthető, hogy Magyarország pro-kontra is ez ismét ugyanez. Tehát et, et, komolyan mondom, mint a DEDO, uh, mit várnak Angela Merkel lendő budapesti látogatásától? Nagyjából, nagyjából egy olyan fajta várakozás van, mint aki majd megmondja a tutit, és ettől a másik fél arcáról lelohad a mosoly. Megint válaszuk ketté a manipulációt, az, hogy mire használják föl a belpolitikai kavarást, és, és válasszuk szét azt, amit amin, a, a, a, a, ami a, ahol tartozik, a külpolitikához, hogy ott mi a hozadék. Most az, az nyilvánvaló, hogy mindig, amikor ilyen, ilyen, most nem tudok jobb szót mondani, rossz fiúkkal van, kell ö, valamilyen módon üzletelni, vagy politikát folytatni, akkor mindig van egy dilemma, hogy ö, hogyan, hogyan próbáljak befolyást gyakorolni, hogyan próbáljak politizálni, azzal, hogy sarokba szorítom, azzal, hogy azt mondom, hogy veled nem beszélek, azzal, hogy azt mondom, hogy ö, na jó, hát ez az a szint, ami alá nem megyek, vagy pedig Megpróbálok vele kommunikálni. Ez, Ugyanez a probléma fölmerül egyébként Putyin esetében is. 60 ö, német politikus, nem is értelmiségek, zömében politikusok, zömében egyébként veterán politikusok, ö, miniszterek, ö, komoly, komoly politikai múltal rendelkező emberek, levelet írtak, egy nyílt levelet írtak, amelynek az volt a lényege, hogy jó, jó, hát persze igaz, hogy. Oroszország csúnya dolgokat csinál Ukrajnában, és elfogadhatatnak, aki megszállása, meg sok minden elfogadhatatlan, de nehogy, nehogy már ebből az legyen, hogy akkor most, most megszüntetjük a párbeszédet, nehogy már ebből az legyen, hogy most egy új ideg háborul jön ki, nehogy már ebből az legyen, hogy ne próbáljunk meg gondolkodni az amúgy tényleg elfogadhatatlan dolgokat tevő Putyin fejével, mert ez nem vezet sehová. Tehát ez most egy egészen más példa, de végül is ugyanaz, ami a, amire a kérdésed irányul. Tehát az, hogy, hogy a politikában az érzelmeknek nem szabad szerepet játszani, a politikában a racionalitásnak, legalábbis a külpolitikában a hatékonyságnak kell előtérbe kerülni, és ebből a szempontból nyilván egyébként nem tudom, hogy mi lesz, én ezt nem is láttam, vagy hogy, hogy német, német forrásból nem láttam ezt a, ennek az utazásnak a a bejelentését, vagy a Merkel át bejelentését, de nyilván azért egy fontos dolog, mert eddig Orbán nem fogadták, Orbánhoz nem jöttek, Orbánnal nem beszéltek, eddig Orbán ki volt rekesztő. De nem elég az, hogy tudom is, én Brüsselben havonta, két havonta találkoznak? Hát nem, nem. Az, annak ehhez semmi köze. Tudik nem találkoznak. Tehát a szó olyanért nem találkoznak, hogy, hogy leülnek, és akkor most valamit konkrétan ők ketten megbeszélnek. Előfordulhat de ez, ennek nincsen semmifajta szervezeti kerete. Tehát az, hogy ez olyan, mintha ott vagy, egy elmész egy konferenciára, vagy, vagy elmész egy, egy, egy, vagy még rosszabbat most, no, elmész egy színház valaki valakivel találkozol a szünetbe. Oké, okay, tudomást vettem, akkor tegyünk vissza arra, amit az előbb mondtál. Uh, oroszországgal mi lesz? Mi van? Hát, hát nagy, nagy, nagyon nagy baj van. egy Nyilvánvaló, hogy, hogy egy, egy olyan politikai, egy olyan politikai utcába manöverezte bele magát Oroszország, csak sajnos vele együtt a félvilág Európa is, amelyből senki nem jön ki jól. Tehát Oroszország most megy a, ha nem, és ez az első számú probléma a gazdasági összeomlás felé, amelynek az elsősorban politikai okai vannak. Tehát a... Államcsődről is már írnak 2015-re. Igen, igen, hát, és ott volt ilyen, tehát ez, ez Oroszország esetében ez nem csak de az a nagy érdeme Putyint azért szeretik és persze tényleg így van vagy, vagy legalábbis tisztelik, vagy fogadják el az oroszok mert ő volt az, aki alatt mindig kifizették a nyugdíjakat, mindig kifizették a tanárok bérét, ahol uh, a, a, a működött a közlekedés, egyetem minden működött hogy milyen szinten arról ne beszéljünk most, hogyha ez veszélybe kerül az egy egész más Oroszország és uh, az egy egész más világ és most nem csak olyan hatásokról beszélek, amelyek, amelyek nyilvánvalóak, hogyha például Oroszország gazdaságilag szomlik, az az, az is hatása van, mert ugye Oroszország a világgazdaság része. Hát már ez a mostani embargo is hatással volt, ráadásul nagyobbra, mint amivel számoltak. Az oroszokra? Európa... Nem, Magyarországra is. Hát, én ezt azért, én, én, én, én sokféle számot láttam, én azt hiszem... Eltűntél. Visszahívásban reménykedem. Hello. Igen, tudják? Igen. Tehát igen, ez, ez egy kicsit olyan, mint a száj és körömfályás. Ilyen mindig van, mindig előfordul, egyelőre még nem tragédia. Én azt hiszem, hogy, hogy azt, abban nem jó belegondolni, hogy mi van akkor, ha egy olyan Oroszország van államcsődben, amely nem éppen politikailag és, és morálisan és meg a padlón van, mint volt a Jelsíni Oroszország vagy a Borbacsovi, hanem egy olyan Oroszország, amely, amely úgy érezte egy ideig, valószínűleg ez egy félreértés volt a részéről, hogy ő most már megint valaki, most már megint világpolitikai tényező, most már megint ö, komolyan játszhat a nagyokkal, és, és egy ilyen egy ilyen országot sarokba szorítani, egy ilyen politikust gárdát sorokba szorítani, ez nagyon veszélyes, mert nem lehet tudni, hogy milyen kibelőle. tehát Ebből nem okvetlenül a rezignált belenyugvás, hanem, a, hanem a, hát azokkor csak azért is, akkor oda csapunk, akkor majd megmutatjuk. Logikája is előjöhet, és ezt azért nem kívánom senkinek, szóval se egy újabb hidegháborút, se egy újabb melegháborút, még, még ilyen kis alháborúkat se kláni nem a környékünkön. Tehát én azt hiszem, hogy itt komoly, nagyon komoly veszélyek vannak, és nem véletlen, hogy ezzel nagyon komolyan gondolkodnak is. Ez a revél, amit most említettem, ez gyakorlatilag ennek a veszélynek a felismeréséből jön, hogy, hogy vannak fontos és kevésbé fontos dolgok. Szóval az is fontos, hogy, hogy, hogy Putin órát beleüssük abba, hogy látod, ezt csináltad, fiú, ez egy csúnya dolog volt, de, de hogy ebből mi lesz? lesz e ebből valami? Ez egy kicsit olyan, most ha visszatérek a reggeli témához, a kábítószer, hogy Szép dolog, hogy, hogy most leleplezem a kábítószer ö, fogyasztót, meg esetleg a terjesztőt. Na de és aztán mi lesz? Aztán mit csinálok? Tehát ö, valami, valami ötletnek kell lenni, tudni kell, hogy a következő lépés mi, és egyelőre nem tudjuk, és nincs béterv. és ö, ez, ez látszik tulajdonképpen mindenkire, mindenkinél. Valószínűleg legkevésbé az amerikaiaknál, mert ők azt mondják, hogy hát, ezzel az európaiak ott vannak, addig, addig se konkurálnak velünk olyan nagyon, de azért hosszú távon nekik is el kell gondolni a dolgokat, és hosszú távon szerintem nekik se érdekük. És van az alap probléma és ez áll minden háborúra melegre, hidegre, hogy bemenni könnyű, de hogy fejezem be? Te látod azt, hogy ez alakul, hiszen amikor Ukrajna polgárháborúja kapcsán beszélgettünk, a akkor azért nagyon kevesen beszéltek erről a mostani állapotról, és nem tudom, hogy akik a mostani állapotról beszélnek, azok mennyire tudnak reálisan beszélni egy két hónap, három hónap fél év múlva lévő állapotról. Nem, hát jóslá, jóslá. nem, nem, nem, nem, nem. Itt nem van szó, szóval. itt az a kérdés, hogy amikor agytöröztök leülnek az ügyben, hogy mi a teendő, akkor úgy nagyjából körvonalazódik-e, a, B, C terv, miközben természetesen csak a saját cselekedeteikről tudnak beszélni, az orosz reagálást nem tudják kitalálni, de hogy, de hogy vajon ezek a nem forgatókönyvek, hanem elképzelések élnek-e, vagy az ahogy esik úgy puffan elve érvényesül? Nem, vannak forgatókönyvek, csak ugye van az az úgynevez, az a bizonyos hűbris az az elbizakodottság, hogy hát, ha mégis a jobb forgatókönyv fog beütni, mert, mert mi a jók vagyunk, meg mert a másik olyan, olyan gyenge. Tehát... Ez, ez, ez akkor volt tulajdonképpen igazán probléma, amikor az egész elkezdődött most egy éve, amikor az EU társulásról volt szó, Ukrajna EU társulásáról, meg hogy mit tesz ezért Oroszország, vagy ez ellenoroszország mit tesz, mit lép az EU. És már akkor tulajdonképpen látni lehetett, tehát ha, ha mindenki látta volna ezt így előre, hogy hova vezet, akkor persze mindenki sokkal óvatosabb lehetett volna, de azt látni lehetett, hogy itt egyfajta konfrontáció felé indult el. Mindenki, ezt vállalt ezt a konfrontációt. Itt egy pontos veszőt teszek, és azt kérdezem tőled, ami szintén ezekben a meglehetősen furcsa hangulatú vitákban jön elő, hogy valójában Magyarországra, de az egész Unióra, inkluzíve az ukrán-orosz konfliktusra, Amerika tette rá a mocskos mancsát, az ő érdekeit szolgálja mindaz, ami itt van, csak mi ezt nem veszük észre, miközben ők ebből jól kivaradnak, és csak hasznot húznak rajta. Ez így túl egyszerű, de az annyi racionális magva van a dolognak, de mondom, ez nem, egy percig nem mondom azt, hogy ez van. Csak annyi racionális magva van a dolognak, hogy a nagyhatalmaknak országnak vannak érdekei, És amerikai érdekei nyilvánvalóan nem azonosak mindenben az Európai Unió, Ukrajna, Oroszország és Magyarország. És nem tudom, kiknek az Jó, de most mennyire árul egy az Unió és Amerika? vasos árultak egy jékényen. Bizonyos dolgokban egyékenyen árulnak, bizonyos dolgokban nem, bizonyos dolgokban konkurensek, bizony, hát például most tárgyalnak arról, hogy milyen legyen közöttük a, a beruházási és a, és a kereskedelmi klíma, beruházási kereskedelmi egyezmény. Itt nagyon kemény adok kapok van, nagyon kemény húzakodás van. Egy olyan egyezményt akarnak csinálni, amely mind a kettőnek kettő kérdeket veszi, Csak ez a különbség, hogyha leülök tárgyalni, és Nekem van érdekem, neked van érdekem, és akkor most tárgyaljuk meg, hogy hol van az a ponttól találkozunk, ez is egy módszer. És ezzel a módszerrel viszonylag komoly sikereket lehet elérni, mert nyilvánvalóan egy olyan ponton találkoznak, ami még mind a kettő számára elfogadható. Amint elkezdődik az izmozás, amint elkezdődik az, hogy na, engem nem érdekel a te érdeked, én most itt küzdök igazságért, saját jogaimért, egyébért, az egy másik világ, és abban a világban hát előfordul, hogy nem racionális döntések születnek, hanem olyan döntések születnek, amelyek ennek a harcak a logikáját, mindkét oldali logikáját követ. A 4 perccel 9 után egy utolsó kérdés. Azt arról el nekem, hogy az, ami most van, az ennek a szituációnak, rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni, a kiáratta vagy a bejárata, mert én azt látom, hogy ez a konfliktus, ami most van, ez, ha nem is egy neverending story, de én nem nagyon látom azt, hogy merre fog kibontakozni. Azt látom, hogy dulakodás van, és jelenleg nincs olyan bíró, mint akik egyébként az ökölvívókat hasonló szituációban szétválasztják. Belharc van, és, és, és abban megy egy szinte láthatatlan adok-kapok, és a két fél láthatóan annyiban jól bírja, hogy az egyik nem fog hirtelen összeesni. így is lehet jellemezni a dolgot. A nagy veszély mindig az, hogyha a dolgok kezelhetetlen válnak. Tehát Mennyire kezelhető ez most, Gábor? Nehezen, de még kezelhető. Még kezelhető, még, még, még azért euh, szerintem tehát a nagy füst van, euh, nagy, nagy euh, verbális harcok vannak, de a dolgok kezelhetők. Ami viszont nehezebben kezelhető, és ezek, ezek az ilyen járulékos károk, járulékok, hogy mi történik tőle ezek után az országokon belül. Ezt akartam kérdezni, és 6 perccel 9 óra után ez az utolsó kérdésem és a válaszod ezt az ebben az utolsó válasz. Magyarország ezükben látható módon hol áll? Vagy hol helyezkedik el? Magyarország nagyon viccesen úgy csinál, mintha ingadozna és próbálja mindenkitől a, a legtöbbet az álláspontját miért kicsikarni vagy kiszedni, valójában vállalják Magyarországot, Magyarország valójában nem tényező. Amikor tényleg lényeges, lényegi döntésekről van szó, akkor Magyarországot meg se kérdezi. De azt kérdezem, hogy Magyarország ezen belül mégis milyen szerepet próbál betölteni? Két oldalról próbál hasznot húzni? Hát ezt próbálna, de hát ez egy nevetséges dolog. Ezt, ezt, ehhez egyszer nincsen meg se a geopolitikai, se a gazdaság, se semmilyen lehetősége. Magyarország egy olyan szerepet játszik most, amely szerepre alkalmatlan, vagy próbál játszani, és nem is játsza már. Ha, ha megkaparjuk most a szavaktól megint tekintsünk el, ha megtakarjuk, hogy mi történik. A mint jelzók, be. Magyarország a fejetetére állhat nem tőle lesz, vagy nem lesz a déli áramat, meg se kérdezik az Köszönöm szépen. Nem Gáborot hallottak. Itt mindenki megkapja a magáit. Duranelli Péter van a vonalban. Péter, azt kérdezem tőled, ha nem tökéletes a megfogalmazás, akkor korrigáljuk rajta, De érthető lesz. Milyen az, amikor egy külföldi nagyhatalom egyelőre pontosan nem látható, nem egyértelműen kitapintható vélt vagy valós érdekéből destabilizál e, egy országot, vagy egy ország destabilizálja magát e, egy ügyvívővel folytatott harcában, a kettő nem ugyanaz, mert azt gondolom, hogy miközben képtelenség, hogy az ország miniszterelnöke felszúrítja e, a NAV elnökét, hogy perelje be, felejtsük el, hogy milyen módon tételezzük fel, hogy fe be tudja perelni az amerikai ügyvévőt, mert ha ezt nem teszi, akkor elmozdítja a helyről. egy olyan szituációban, ahol összesen egy újságcikk, a heti válasz egy mondata áll a rendelkezésére, amelyre eddig egyább, egyébként egyáltalán nem adtak, mert azt mondták, hogy ez egy fecni, a heti válasz e tekintetben egy több oldalas fecni, de immáron eljutott oda mégis Orbán Viktor, aki eddig teljes melszélességgel kiállt Vida Ildikó mellett, és azt gondolom, hogy pontosan azt cselekedte, amit megkövetelt tőle haza, így kell eljárni egy miniszterelnöknek, most mégis kihátrál mögüle, és egy olyan dologra szólítja föl, ami szerintem egyébként a NAV elnökének nincsen benne a szervezeti és működési szabályzatában, és hogyha ez egy iskolába lenne, és nem járna oda az én gyerekem, akkor is egy érdekes probléma lenne, de egy ország esetében az, és azt gondolom, hogy miután nem egy egyedi jelenségről van szó, az, hogy ez destabilizációhoz vezet, talán túlzás, de annak az irányába mindenféleképpen elhala, elkezdett haladni az ország. Mit gondolsz te erről? Hát, ugye? Mint a pénzügyi világ része, természetesen nem, nem politikusként kérdeztet téged. Hát, pénzügyi világ része, ki nem gondolkozik semmit? A pénzügyi világban lévő emberek magatartása az a pénzügyi világra nem hat ki? Ez nem igaz. Hát persze, nem ki. Hát figyelj, hány olyan megnyilatkozás volt, amire a forint reagált így vagy úgy? A NAV elnöke az egy pénzügyi szférához tartozó fontos elem. Az, hogy a pénzügyi szférában ilyen küzdelem zajlik, az a te világlátásodban, ami egyébként a gazdasági szférát illeti, egy teljesen idegen terület, amihez neked nincs között? Nincs hozzá fűzni valód? Hát itt, Különböző dimenziókról, meg különböző időhorizontokról beszélünk, Tehát és nyilvánvalóan, ahogy a magyar adórendszer működik, illetve ahogy a magyar adózás és adóellenőzés működik, az természetesen hat is közgazdászként. Ez természetesen érdekel. Beszektetőként, aki a napi szinten foglalkozik a piacokkal kevésbé érdekel, mert az esetek nagyon nagy százalékában, és ez lehet, hogy 70, lehet, hogy 80, lehet, hogy 90. Amikor azt mondja, a írja sajtó, hogy nem tudom, ez és ez történt Magyarországon erre a azt csinálta, hogy. Ennek általában semmi a kettőnek egymáshoz. Akkor az is beszélgetek veled, mert a te véleményedre vagyok kíváncsi. Ma Magyarország figyelmevéve az itteni eseményeket, vagy attól teljesen függetlenül, vagy más dolgoktól függően, milyen Magyarország tőkepiaci megítélése? Magyarország tökéletes megítélése az, hogy ez egy alacsonyan növekvő ország, amiben nincsen infláció sem, nincsen inflációs veszély, nagyon alacsony a belföldi kereslet, nagyon alacsony a beruházási hajlandóság. Ide, erre a piacra azért, hogy ezen a piacon valaki értékesítsen, nem nagyon érdemes bejönni. Azért, hogy ezen a, ide bejöjjen ebbe az országba, hogy határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtson, gyártást vagy bármit, az érdemes megfontolni, ebből a szempontból viszont nem szerencsés az a, az állandóan változó e, és meglehetősen önkényes e, szabályozói környezet, ami Magyarországon van. Egyébként pedig azt lehet tudni, hogy Magyarországnak folyófizetési mérnek töblete van, GDP-nek nettó 4%-át kapja meg az Európai Uniótól minden évben, tehát ez egy cash ban pozitív ország, olyan ország, aminek egyébként vagy hasonló alapon versenyképességi problémája nincs az rendszere viszont nem teszi alkalmasá arra, hogy, hogy, egy, hogy egy innovatív ország legyen, ahol, ahol, a, ahol az a most eddig megszerzett versenyképességét tovább tudja növelni. Ennyi. Ma milyen a versenyképessége? Változó, vegyes, tehát, hogy bizonyos hogy szempontból mondhatod hogy, hogy, hogy van, azt látszik, hogy az intézményi környezete, ami, ami igazából intézményi környezete nem teszi lehetővé azt a fajta fejlődést, amiben Magyarországon az általános jólét egy európai átlaghoz képest jobb. Mert hogy milyen az intézményi környezete? Az intézményi környezete az nem támogatja a az innovációt nem támogatja a, a, azt a fajta vállalkozást, amikor valaki saját kockázatára ö, próbálna úgy agresszíven vállalkozni, és ezen sokan, sok ilyen vállalkozó lenne. Azt kérdezik, hogy Magyarországon az üzleti sikernek a, a, az egyik zálog az, hogy, hogy jobba kell lenni a hatalommal, és minél nagyobb ráhatással legyen a vállalkozónak arra, hogy az adófizetők pénze az végül is az ő landoljon, így, úgy. És ezt nem nem piaci versenyben éri el, hanem kapcsolatíves. E tekintetben mennyire kirívó példa Európában? És ez? ügyben ezzel a magatartásával mennyire kirívó példa Európában? Ha az intézményi környezetnek a mienségét nézzük, akkor ezzel egy erősen lemaradó. Amennyiben az intézményi szféra és az intézményi kultúra más lenne, abban az esetben az egészhez való viszonyulását átalakulna. Igen, de ennek az intézményi környezetnek a következménye is az, ami, ami per pillanat Magyarország nemzetközi viszonyaiban történik. Tehát ugye konkrétan arról van szó, és ez azon túl, hogy, hogy egy két történet van, egyrészt van az a geopolitikai helyzet, amiben Magyarország ügyesen kormányozta magát, tehát egy nyugat-oroszország ellenállásban egyértelműen orosz ügynöknek tekint, tekinti a nemzetközi közvélemény Magyarországot. Ugye a konzervatív német sajtó a miniszterelnöket Orbán Valilin Putyin kisőgysének tekinti, én, én, én, én hívja, tehát ugye a Divelda megjelent ilyen cikk. Tehát van ez a történet, illetve van az a történet, ami az intézményi szempontjából most azt hiszem, hogy fontosabb, vagy, vagy látványosabb. Ez a ez az amerikai kitiltás, aminek az egyik tárgya vagy alanya ugye a NAV elnöke, meg a NAV-nak a ö, ö, vezető, több vezető tisztségviselője, vezető pozícióval előtt tisztviselője, ami azt mutatja, hogy, hogy, hogy van egy intézmény, aminek függetlennek kellene lenni, és objektívnak kellene lennie, és azt gondolja erről, gondolják erről amerikai cégek és az ő véleményük alapján azt gondolja, erről az amerikai politika is, hogy, hogy, hogy nem a saját törvényei. még a saját törvényeit sem tartja be, és asszisztál, az asszisztál nagy mennyiségű pénzügyi csaláshoz. És amikor hasonló megjegyzéseket tesz a kormányjal kapcsolatban, akkor nem látjuk-e azt, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal az áttette a székhelyét Washingtonba? Hát, nem tette át, mert Magyarországon is van kormányzati ellenőrzési hivatal, és az úgy végzi a munkáját, ahogy végzi. Az amerikaiak is igyekeznek a saját kapacitásuknak megfelelően a saját érdekeikben véleményt formálni. Ugyanúgy, ahogy egyébként mi a Magyarországnak is véleményt kell formálni. Azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy magyar vállalkozás az Romániában mennyire tud versenyszemleges környezetben e, e, működni. Nekem madártávlaton belül van egy csomó kérdésem, most mégis azt kérdezem tőled, hogyha a matártávlatból nézzük ennek az országnak a gazdasági életét, akkor, a, és le, le, e, eltekintünk, ha eltekintünk azokról az aktualitásokról, amelyekről eddig beszéltünk, akkor egyébként e, azt lehet mondani, hogy az elmúlt idők tendenciái változatlanul érvényesülnek? Vagy mit lehet arról a gazdaságról mondani, ami itt ma Magyarországon ezt az országot hajtja? Hát nem nem tudunk eltekinteni tőle, mert amit tudunk, amit mondhatunk, az mind... Magyarország nem lehet eltekinteni? Nem lehet, mert, mert ami most történik, az, azok, azok látványos példái annak a, annak a környezetnek, annak a és itt most gazdaság működési mechanizmusáról beszélek, ami Magyarországot, Magyarországot jellemzi. Tehát, tehát van egyfajta, egyfajta bezárkózás, egyfajta ö, ö, gyanú a nemzetközi szemben, van egyfajta, ez a bezárkózás, és sokan mondják, mondják azt, hogy ez, ez, ez, ez egy protekcionizmus, tehát ezzel védjük Magyarországot, ami ami abban ebben a formában azért nem igaz, mert egy protekcionista gazdaságpolitika, egy sikeres protekcionista gazdaságpolitika az valamilyen formában valóban igyekezne védeni mondjuk azt, hogy a magyar üzleteket, viszont országon belül kiméletlen versenyt, kiméletlen piaci versenyre készíteni a magyar vállalkozásokat azért, hogy ebben a versenyben megedződve szülessenek meg a gazdaság, az ugye most az ember azt látja. Szemben, és azt mondja, hogy még <tökszön> ugye azt látjuk, hogy, hogy a protekcionizmus mögött nem egy kíméletlen verseny jelenik meg Magyarországon, hanem, hanem kiválasztott csoportoknak a helyzetbe hozása. Tehát ha én egy magyar vállalkozó vagyok, akinek nincsen kapcsolata ahhoz, a hálózathoz, aminek, ugye, mint mondtam, a volt titkos szolgálat a gerince, illetve nincsenek hajlandó nagy, nagy korrupcióban részt venni, akkor Magyarországon a magyar piacon nem igazán fog tudni egy bizonyos méret fölött uh, uh, termelni, és nem tud ezen a piacon sikeres lenni pénzügyileg. kell -e, hogy erről vélemény formáljon a nép? Hát kellene, mert ez az ő sorsa. Ez a mi sorsa. Azt kérdezem tőled, hogy uh, én az elmúlt időben egy, a, a mostani politikai helyzetre azt a szót találtam a római birodalom fejlődés és bukása kapcsán, hogy van valamiféle dekadencia. A dekadencia az pontosan kifejez valamit, miközben lefordítani nehéz. Ha én most azt mondom, hogy a politikai dekadencia megnyilvánulása az, hogy valaki azt mondja újságírói kérdésre, hogy... Aki az államadóságot olyan ügyesen kezelte, mint töröcskei István, azt nincs a kormánynak oka elmozdítani, bár kétségte, hogy a magánpénzével való bánásmód agodalomra ad okot, akkor ez vajon egy gazdasági szakember fejében mennyire összeférhető két tétel. Ez, tehát. Hogy hagy, hagy... Ha egy rendszer ennyire erkölcslenül áll saját magához, akkor, akkor ez már nem csak gazdasági kérdés. Egyébként a konkrét ügyben az a nagy szerencse, miről aztán két hete beszéltünk, hogy az államadosság központ az, az működik anélkül, hogy a vezető ére kellene bíznia magát. De amikor megkapja ezt a politikai úszóövet, vagy mentőövet, azt miért kapja meg? Nem tudom, és én személyesen senkit nem szeretnék hírbehozni, de ugye, mint jeleztem, ez egy. Tehát amikor egy hálózat van egy országban, egy ilyenfajta intranszparens hálózat, akkor ennek a hálózati működésből ilyen eredmények is kijönnek. De mint a gazdasági szféra embere, gondolom érzékenyen reagálsz arra, hogy mennyire komél fó, vagy mennyire a szó átvitértelmében a BBC etikai törvé kódexinek megfelelően viselkedik a gazdasági szféra. Ezt ugye jól fogalmazom hogy mi van a BBC etikai kódex? Ugye az újságírókkal kapcsolatban mindig a BBC etikai kódexét emlegették, én most azt mondom, hogy van egy szalonbeli viselkedés, ami elvárható a szalomban lévőktől, Ez maradjunk a szalonnál, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy létező, tehát gondolom, hogy ezt téged is foglalkoztat. Hát... Uh... Hogy komilfó módon viselkedjenek a pénzügyi szférában lévő szereplők. Ami, ami konkrétan a pénzügyi szférára vonatkozik, az ugye azért a pénzügyi szféra, az, az egy közgazdaságilag, azt lehetne mondani, hogy talán ilyen oligopolisztikus piac Magyarországon. Ennek az, az, az az oka, hogy, hogy ahhoz képzett ez egy kisikő ország, és ezért, ezért a, a méretgazdaságosság, mérethatékonyság miatt az, az igazán jó, tehát a, a sikeresebb pénzintézetek az ország méretéhez nagyra nőnek, Hóra ez képes, Jó, Ez remélet. Konkrét, ez kon, konkrétumhoz akartam fűzni, ahhoz te milyen kommentárt fűzöl, hogy adott esetben a Széchenyi Bank uh, uh, forgalomból való kivonása előtt 24 órával megjelenik egy olyan közlemény a Magyar Nemzeti Bank honlapján, amit egyébként... Uh, Emlékeim szerint, vagy tapasztalatom szerint maga a Széchenyi Bank nem hoz a honlapján, miközben egyébként az ügyfelek kaphatnának a Széchenyi Banktól e-mailt, e hiszen az e-mail címmel tisztában van a bank, mely szerint van egy olyan 24 óra, amely a forgalomból való kivonás előtt lehetővé teszi, hogy a 100 ezer euró alatti összeget bárki szabadon elviheti, majd később, 24 órával később, immáron egy jogi intézkedés révén, ez át kell az oba hatás körébe, ahol nagyjából 20 munkanap, illetve 20 munkanap alapján történik ez meg. Azt kérdezem tőled, hogy egy ilyen lépése a Magyar Nemzeti Banknak belért, hogy ez jó hiszemű vagy rossz hiszemű, nem egy lesz szituáció. Nem tudom, mert nem ismerem az erre vonatkozó szabályozást, de az kétségtelen, hogy, hogy ha már egyszer a ilyen felügyeleti lépések történnek a pénzintézettel kapcsolatban, akkor már a pénzintézetnek már vége kellett veszteni az önállóságát. De én nem ezt kérdezem, tehát miről szól az a 24 óra, ahol szabadon lehet elvinni azt a pénzt, amit a 25. órában már nem? Hát gondolom azt, hogy de nem tudom, tehát erre nem nagyon látok rá, és nem ismerem ennek sem a szabályozását, sem a módjait, hogy ez külföldön hogy van. Tehát erre nem tudok válaszolni. Jó, de neked a pénzügyi érzéked ez ügyben mit sug? Hát az, hogy el van a Szécsényi Bank diktány. Én ezt értem, de ezt a döntést már a, azok a felügyelők hozzák, akiket a Magyar Nemzeti Bank küldött oda. Igen. Az már nem a Szécsényi Bank önálló cselekedete volt. Hát... Igen, azt gondolom, hogy ezt, ö, ö, ebben az esetben ezt a fajta tevékenységét is át kellett vennie a felügyeletnek, a banknak. banknak. Én ezt értem, de ezt maga ez a fel, ezek a felügyelők tették lehetővé, hogy 24 óráig lehetett valamit, a 25 órában pedig nem. És ennek a magyarázatát az ember nem érti, mert ö, ha ez a lépés egyébként úgy kell, hogy megtörténjen, hogy fel kell, hogy emeljék, mert ugye korábban csak 5 millió forintot lehetett elhozni, és most ezt a 100 ezer eurót tették meg, ami egyébként ugye. Szabály, jogszabályi következmény alapján van így, akkor az ember azt gondolja, hogy 8-kor hoznak egy ilyen döntést, és 8 óra 1-perckor pedig azt mondják, hogy a, a banki van vonva, magyarul senkinek nincs lehetősége egy nap alatt azt megtenni, amire egyébként az ember nem igazán lát jogi indokot, hogy ott miért van egy olyan rés, amiben valaki belefér. Nekem sem tűnik ez Zújkusnak. Egyébként én az amerikai a bankcsődökről olvastam, hogy ott, ott hogy, mennek, hogy, hogy mennek a dolgok, ott pontosan ott hétvégén történnek ezek a dolgok. ugye A vásárban olyan sok kis banknak lett olyan, olyan gondja, ami a felügyeleti irányítás alá került. Ott azt csinálták, hogy pénteki zárás után ment oda a felügyeletre, tehát a hatalmat is hétfőn már, már egy teljesen más szervezetistruktúrában működött az adott bank. Tehát nem volt lehetőség ilyenre. Más kérdés, azt hadd kérdezzem meg tőled ugyanennek a témakörnek a révén, hogy ez egy 51 százalékig magyar, magán és 49 ban magyar állami tulajdon volt. Szerinted, amennyiben valaki a magánpénzével a legkülönböző pénzintézetekben és hitelszövetkezetekben úgy jár el, hogy azoknak a licencét a Magyar Nemzeti Bank bevonja, amíg ezek teljesen magántulajdonban vannak, ott is felvetődik egyébként a pénzügyi visszaélés, valamiféle visszaéléssel kapcsolatos uh, kérdőre vonás, de egy 49%-ban állami pénzzel gazdálkodó bank esetében, amely elveszti a tőkéjét, vajon normális dolog-e, hogy a az államadóság kezelő központban kifejtett tevékenysége kapcsán dicséretet érdemel, és az fel se verződik, hogy itt valamiféle felelősségre vonás történjen. Amikor egy ilyen intranszparenes hálózati struktúrában működik Magyarországon az üzleti élet, a politika, illetve ehhez kapcsolódan ettől az ügytől teljesen függetlenül mondom, de ehhez kapcsolódan a szervezetbűnözés is, akkor ezek a fajta Döntések azok mindig egy olyan erőtérben történnek, amit mi kívülről, akik nem látjuk az intranszperens hálózatnak sokszor, sokan, még a létét sem, de a tudomás, aki a lété, akinek a létéről tudomása van, az egyébként pedig nem látja a működési mechanizmust, akkor ilyen dolgok történnek. Ez a bizalmatlanság vajon nem oda vezete egyértelműen, hogy az ember imáról nem államcsőttől tartva, hanem ilyen visszaélésektől tartva elvigye a pénzét külföldre? Hát 2011-ben elindult egy ilyen exodusz. Mondanám azt, hogy a semmire. Egyik pillanatról a másikra. Igen, amikor, amikor egyre hanem a gazdasági rendszerről, meg az infrastruktúráról beszélek, vagy egy ilyen átvitt vett rendszerről. A rendszer így működik, ez azt lehet mondani, hogy ilyen fizikával, vagy matematikával, matematikai jelven, hogy ennek a rendszernek az egyensúlyi állapot egy instabil egyensúly, tehát most azt látjuk, hogy ez egy így, hogy úgy, de a magyar gazdaság, a magyar pénzügyi rendszer akármi egyfajta, egyfajta egyensúlyban van, mert ez egy egyensúlyi helyzet, és elképzelt, hogy nagyon rövid idő alatt egyik pillanatra a másikra egy másfajta egyensúlyt próbál keresni, mondjuk egy olyan fajta egyensúlyt, amit, aminek a, a veszélye 2014-ben fennállt, hogy, hogy a semmire... Most ugye ez egyikünknek se érdeke, ugyanakkor maga a rendszer önmaga hozhatja ezt az eredményt, eh, anélkül, hogy a Fiala ezt segítené, legfeljebb a Fiala azt mondja, hogy vagy a duranellivel együtt, hogy itt vannak olyan dolgok, amelyek alapján el lehetne menni vérvételre, mert úgy tűnik, hogy az illető szervezet mutat olyan jegyeket, amelyeket egyébként az úgynevezett egészségesnek mondott szervezet nem. Azt kérdezem tőled, hogy az országos betétbiztosítási alapban lévő pénz, az mi alapján jön össze? A bankoknak kötelező az általuk befogadott betétek után, hozzájárulást fizetni az obának. Én ezt értem, de mi van akkor, hogyha olyan mennyiségben vonnak ki hitelintézeteket és bankokat a forgalomból, mint idén, aminek következtében fennáll annak a veszélye, és nyilatkozik is erről az OBA szóvívője. Holnap egyébként fél kilenc és kilenc között a Kejfejancsi rendelkezésére fog állni, amennyiben felmerül az, hogy az OBA pénze kevés ahhoz, hogy ezeket a betéteseket kifizessék. Hát, hogyha ez, ezt ő fogja tudni, hogy ez hogy van. Tehát nyilván... Ő azt mondta egyébként, hogy lehet hitelt felvenni az obának, és lehet kötvényeket kibocsájtani. De azt kérdezem tőled, hogy valójában ezek a befizetések, ezek évente, vagy milyen ütemezéssel történnek, ha te erre egyébként tudsz válaszolni? Én azt hiszem, ezt majd holnap hónap sokkal szakértőbb te válaszol, én azt hiszem, hogy a bankoknak a mérlegfőszők vagy a betétálományuk alapján kell ezt képezni. Évente? Én azt hiszem, hogy állomány szerint, de ebben nem vagyok biztos, én nem ismerem ennek. Annak idején tanultam 95-ben pénzügyi jogból, hogy hogyan működik a betétbiztosítási alap. Valamilyen szinten sikeresen tanultam meg, mert átmentem a vizsgám, még diplomát is kaptam, de 20 év alatt ezt elfelejtettem, hogy ez hogy van. Mennyire figyelmeztető jel az, hogy az országos betétbiztosítási alap hány éve létezik? Az országos betétbiztosítási alaphoz nem egy jó téteményi intézmény. Azt gondolom, hogy uniós szabályok teszik kötelezővé annak a tevékenységét, mint hogy azt az értékhatárt is az uniós szabályok alapján hozzák, ami alapján teljes mértékben fedezik bizonyos betéteseknek az úgynevezett kárát, illetve azt, hogy ne szenvedjenek kárt. A betétbiztosítás mint betétbiztosítmás intézményi rendszerét szabályozza szabályozza az uniós jog, amit átvett a magyar jog is, magyar jogalkotás is. Egyébként pedig az van, hogy ha betétbiztosítási alapnak elfogy a pénze, akkor belátható időn belül ezt a, a pótolni kell, és ebben ugyan a biztosítási alapnak a forrásait alapvetően a pénzintézeti szektor adja össze. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül, ami lehet, hogy nem három hónap, hanem bizonyos laufal a pénzintézeti szektornak ezt, ezt pótolni kell. Ez egy kötelező biztosítás, ez ugyanaz, mint a <coughs> kgf az autóknál. Maga az a tény, hogy az idén ez a pénz lehet, hogy kevés, mennyire mutatja, vagy mennyi, mit mutat egyáltalán? Hát talán azt mutatja, hogy az obának nem túlságosan nagy a nem túlságosan nagy a kerettel, mert azért ez a Pisztyáré bank volt a szétsényi meg a takarékszövetkezetek önmagában pedig nem nagyok, tehát egy-egy takarékszövetkezetnek az elbukása az nem egy óriási ö, dolog az egész magyar pénzintézeti szektor nagyságához képest sem. Hát ha ez ennyire durva, akkor lehet, hogy az obála kevés a kevésbé pénz, ezt nem tudom. A végeredményben tegnap bizalmáról biztosította rogálonta a frakcióvezető Töröské Istvánt, aki ettől teljesen független lemondott. Ezt a legondást a kormánynak el kell fogadnia. Szerintem, a kormány elfogadja Töröské István a lemondását? Nem ismerem, milyen, milyen hatalmi és egyéb viszonyok feszülnek most egymásnak, ki kivel van. Lehet, hogy elfogadja, lehet, hogy ne. Köszönöm szépen. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, Péter. Én köszönöm. Dronáli Pétert hallották, nekem nagyjából fél tizen egykor van dolgom, úgyhogy még egy negyed órát nagyjából maradok. Azt, hogy egyelőre, tízből hárman helytelenül írják le. Önök nem érzik ezt a dekadenciát? Most nem tudok erre jobb szót. 353-94-51 és 353 94, 53 December 16-án feláll a régi stáb, az akvárium voltbárjában évértékelés lesz, mindaz, ami 2014-ről tudni kell, vagy érdemes élményeiket megosztják önökkel Bakás Tibor Settenkedő és Filipov Gábor, valamint önök tehát önök ott Mélán is Nyusziként nem ülhetnek, makogni nem álmódjukban. Én odaadom önöknek a mikrofont, és el kell mondják, hogy mi az, ami megmaradt önökben 2014-ről, de ez nem kell, hogy politikai vonatkozású legyen. Mindezt tehát december 16-án, kedden fél kor az téren az Club Voltbáriába lemennek a lépcsőn, és elmennek balra. Jöjjenek el, biztos jó lesz a belépés díjtalan. 3.94.51 bármilyen témában. 93-94-51 és 353-94-53 Spiró György lesz holnap 9 és 10 óra között fél 8 és 8 óra között Gulyás Gergely fél 9 és 9 között pedig Tóth István, hogy jobban betelítem-e még a holnapot, azt nem tudom Megismét egy kávé cseppre Andorral, és aztán kiderül, hogy mire lesz még szó Norvég alapügyben. Néztem ezt a lovas István Tógyi beszélgetést, és nem akartam hinni a Fülennek. Néztem ezt a szakanyi Péter Gágyi csottos beszélgetést, bocsán akartam hinni a Fülennek. Ennyi embernek legyen önértékelési zavara, az már felveti annak a kérdését, hogy nem nekem van emel. Mert... Kósa Lajos, aki elmegy nem tudom hova, Új-Zélandra, a Rolling Stones koncertre is, tehát a két millió forintért vásárol egyébként nagyon jó kis könyveket, amiről azt mondja, hogy ezt a zömét más megbízásából teszi. Az Erzsébet diát adója után, ahol Mesterákos enyhén szóval leszerepelt, egy héti nem jött be a rádióba. Csak eszembe jut Turci kitüntetése. Meg eszembe jut, amikor az On The sport megköszönni a magyar televíziónak, és akkor mutatják ott azokat az embereket, akik most ennek a nőnek nem is jut eszembe a neve. 93, 94, 51, először, másodszor, senki többet? Nehéz elhinni, de tudomásul veszem. Nem beszélek fásultságról, nem beszélek nem tudomiről. Tehát ugye eszembe a Füranikó, aki azt kérdezte, hogy mennyi ide akarom csúcsálni a Balikó Tamás halálának a témáját. Beszéljünk így. Köszönöm. Üdvözlőm, Déci vagyok. Örülök, hogy a Kóser Lajosról beszél, de van annál sokkal szaftosabb téma is. A bűnbánó pénzszállító elmeséli, hogy 3 millió eurót vitt egy alkalommal a az MSZP-nek, és a főnöke, a Herceg Zoltán viszont az MSZP vagy a Fidesznek szállítja a pénzeket. Sajnálom, hogy erről hallgat. Nem fogalmas is, amiről beszél? Erről hol privát olvasni? privátkopó.hu .hu. uh -huh. Ott van a bűnbánok pénzszállítóval lovása. A jobb oldalon talál egy egész kisregényt Pintér mafiózó ö, bűneiről Ezekről mind hallgatnak, mert Pintér Sándor szintén az MSP pénzszállítója volt az olajmafia idején De azért nem még két azért az egész történetben benne hagyjuk, mint minden történetben, nem? De mint a Kruger aranyak, amelyre Fábián Barna a mostani NSZP alelnököt megkérde, hogy hol van, amire azt mondja, hogy akkor 12 éves volt, és most mindenki ezeket a Kruger aranyokat keresi. Igen, hát beszélhetnénk például Surányi Györgyről, aki a Célébankon, a Bécsi CV bankon keresztül szétlop. És Dózsa Györgyről ne beszéljünk? Hát ne hagyjunk kételjeket, mert az úr az teljesen igazat mondott. Miért hagyd Mondja már meg. mit? hogy milyen ügyben? Most melyik, melyik történetről beszélünk? Tudja maga, miről beszél. Úgy maga, miről beszélünk. Hát egyrészt, hogy beszélünk, azt nem tudom, mert én a privát kopót nem olvastam. Most melyik történet igaz, amiről ön tudja, hogy igaz? Nem kéne egy jó véres polgárháború. Tehát úgyis Komáromban, 10, amikor bementem a Tesco-ban, a Tesco megjelentést hallottak, azt kezdtek, hogy te beengednek ide tégedba meg. És akkor hogy az jutott az eszembe, hogy jaj, hogy nem nincs szolgálati fegyver. Tehát ez mégis akit itt, hogyha leöldösnénk egymást a szó képletes értelmében találnunk. Tehát úgy, hogy, hogy érték, hogy megverekszünk És akkor az erősebbek győznek, hogy az erősebbeknek van egyben igazságok is, azt nem tudom. Same So vallamit nagyon fölgyült Though it all looks different now I know it's still the same Every Nincs is hely arra, hogy a drogtestet meg tudják ítélni. Futárok vannak, Kruger aranyak vannak, olajmafia van, TVB bank van. Csak titeket kellene kiderülni, csak titeket. Kiket? Tessék, likvidáljanak engem, ha attól itt jobb lesz. Bámpavasra a fialát, ha attól jobb. Tiszteltem, de az Orbán Viktor Videolitikó ugye kapcsolatban ugyanolyan érzésem van, amikor annak idején Gajztamást kinevezdi majd miniszterré, hogyha lediplomázik. Ott van készen a minisztérium, várja szépen, csak majd akkor kapod meg, ha lediplomászá. Most pedig, ha nem csinál meg ezt, akkor kirúglak. Hát nagyon távoli rokonságban. Jó réged. Jó réged. Fia, úr, Ma már voltam, de tudom egykor reggymenet, de a kós a témához szól még hozzá. Desem. Tehát felháborítónak tartom azt a pofátlanságot, hogy, hogy ilyen érvekkel egy, egy, egy politikus, egy nagyon magas rangú politikus előmer hozapotni. Én erre azt mondtam önnek, dekadencia nem érzékeli. Én tényleg, én, én, én, én, én ismerem annyira a Kósát, hogy azt mondjam önnek, nem érzékeli. Én csak azt nem értem, hogy hogy létezik ezt nem érzékelni, de nem érzékeli. Jó, oké. A Kósa nem érzékeli. És, és más se érzékeli. Mellett azok nem szólnak, hogy te... Nem, nem, tehát, nem, nem, nem, nem, nem, mert ők se érzékelik. Nem, Nézze, szégyelni se tudják magukat, mert nem érzik az okát. A záró, Be, be, a körbezáróni látszik. One, Nézzék, ahol morális válság van, ott morális válság van. A morális válságot meg lehet oldani, úgyhogy a fialát felakaszják a lámpavasról, de ha attól megoldódik, akkor más csodák is léteznek. Tényleg minden esetre italosan nem vezettem. Taxistam, de honnan van nekem taxira pénzem? Csócsájuk még ezt a témát. Rape me Rape me Én mosom a te kezedet, te mossa az ő kezét, ő mossa a mi kezünket, mi mossuk a ti kezeteket, ők mossák a ti kezeteket, én mosom az én kezemet. Én egy új ö, szemszögből szeretném megvilágítani ezt a helyzetet, amit mondtál, hogy itt valami nagyon földgyűlt, vagy a kósáról, amikor beszélsz. Gondol bele ezek az emberek, már amikor az unokájuknak vesznek 70 milliós kéglis, tehát annyi pénzük van, hogy alig várják már, hogy megbukjanak, mert akkor nem kell bemenni a parlamentbe, hanem végre vidáman vitorlázhatnának valahol a világba. Érted? Tehát lehet, hogy ezért is van már, hogy, hogy tulajdonképpen nem is törődnek a látszattal se egyáltalán. Minden vitorlázni akarnak? Hát nézd, mindenki boldog akar lenni. Azért, azért az... Az olyan, hát nem a olyan, nem olyan jó dolog reggel hétre beneni a parlamentbe és akkor ott jönnek az újságírók kellemetlenkednek gondolj bele végeltére ez az egész és attól kezdve élvezhetik a vagyonukat ők és az unokáig életük végén de ab, önként, ö, ö, de le... önként is abba adhatnák ha neked nem lesz igazad és pol... de akkor miért nem hagyják abba önként miért kell, miért kell őket választási út nem értettem a kérdéseket. Miért nem hoznak önként ilyen döntést? Miért kell egy ilyen szituációval avírozni a Hát azért, mert azért mert minden, nap, minden nappal még 20-30 milka bejön, érted? Valaki zavarja a táboriadókat! Bom bom. Para a costa Nagyon volt szó pozitív dolgokról, sajnálom. Az a és Valaki azt mondta, hogy meghallgatom, hogy a rangos ellenséges rádiónak nevesítette a Kejfe Jancsit vagy a rádiókút. Ellenségesnek biztos nem ellenséges. De így, hogy értük, értük haragszom nem ellenük, és ezt néha nem könnyű tudomásul venni. Igen. Jó engel, Tabámból beszélek. Hadd mondjak egy jót. Működik a macskó posta Igen, tudom, tapasztaltam próbáltam igen. igen, hát nézze. Nem kell bélyeget venni. December 16-án este fél nyolctól évértékelés az akvárium volt bárjában. este fél 8-tól Bakáccsal és Filippovval jöjjenek el. Viszont halásra! Dörö.fi alajanos kuka gmail.com, és hogyha nem ez volt az utolsó adás, bár most két végén égetem a gyertyát, kísérletinek kísérleti volt. A felzaklattam őket nem állt szándékomban, bár olyan nagyon nem tűntek zaklatotnak. A Telefon még belefér. 353 94 51 53 Jó a, a beszélgetés a Klubrádióban a végén az nem ellenségesre módosították, hanem hogy más jellegű és más dolog. Tehát nem teljesen így hangzott az elva. A két jelző volt, az elején ellenséges volt, vagy meghallgatom. No. Sì, no sono. Africa. Get Ekkor mondta, hogy nem jutott szébe a hölgyneve, az on the spot, nem. Gondolom, hogy a siklósi Beatrix az... Így, az így, így, az pontosan. Tehát aki siklósi Beatrix, tehát hogy a magyar televízió siklósi Beatrix képviseli, és neki megköszöni az on the spot, hát akkor... Igen, Igen. látta, gondolom az a Hát azt a részét láttam... Láttam egész vég. Hát... A pénzdiadala, uram. A pénzdiadala és az ízléstelenségé függetle attól, hogy számtalan okos és nagy ember volt jelen. Igen. Igen. Igen. Nincs, nincs mit mondani. Hát, hogy... Sajnál, hogy nem volt ott a Radnóti Sándorral folytatott beszélgetésen, ott sok mindenről, volt, sok mindenről volt, szóval erről konkrétan nem lehetett, mert az akkor még jövő volt. Igen. Én azt mondom, hogy dekadencia van, és nem kéne megvárni azt, amik a barbárok sodorják el a dekadenseket. Természetesen engem is odasorolhatnak, itt most valami olyasmit érzek, jó, benne van anyám halála, benne van az érzelmi hullámzásom, amely gátakat nem ismer, de én régen éreztem magam mennyire rosszul ebben az országban, mint most. És az a érdekes, meg az a nem igazsza, hogy van marha nagy Jövő előtt nem nagyon állunk, bár tévednék. Nem értettem a mondatot, hogy, hogy mi nem hát a, annyi, hogyan valami nagy változás, pozitív változás nem valószínű, hogy lesz. Én. Bár tévednék. Nem tudom, én azon dolgozom. Szia Rék, viszont halásra. Mindenki megkapta a magáét.